بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبيت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصدي ونستند على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الجمعين أما بعد أيها المسلمين اتبقوا الله اوصيكم وإياها بتقوير الله فقد خالفكم مسلمين المسلمين كلهم دهل رحمة الله سبحانه وتعالى إلى لنسبة حديث عن أبي قريرات قد يظاهر عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم إلى من قضل عليه في المن هو الخلف فلينظر إلى من هو أسفل منه من من قضى عليه أو كما قال هذا صحيح روايته من مسلم ذبع أبي هريرة رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم بالصدام نبيته إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المن والخر fal yanzur ila man huwa asfala minhu Nabi sallallahu alaihi wa sallam apabila kamu melihat satu orang yang dikurniakan Allah Subhanahu kepada dia kelebihan harta dan rupa paras yang al cantik fal yanzur ila man huwa asfala minhu. Nabi kata, maka hendaklah pola tengok pada orang yang banyak kekurangan daripada kita. Nabi besar. Nabi kata, kita ni jangan duduk tengok orang yang lebih. Kalau kita duduk tengok orang yang lebih daripada kita, kita tak berhati dengan apa yang Muda bagi kat kita. Tuhan bagi kat kita lima ribu sebulan, kita duduk tengok kawan yang dapat lima puluh ribu. Kita tak berhenti. Padahal Tuhan bagi kat tu lima ribu, aku pecah sama kuat dengan dia, tapi dia lima puluh. Maka Nabi SAW SAW SAW, Nabi kata tak apa yang tengok orang yang lebih pada dia, dia kena ingat ramai lagi orang yang kurang pada dia. Telah bersuara hadis lain nihwaya ibrahim hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, "Kata Rasulullah SAW, 'Kuliru' kepada orang yang lebih rendah daripada diri kita, dan tidak 'kuleru' kepada orang yang lebih tinggi daripada diri kita, kerana dia lebih Allah." atau sama hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata tengoklah kepada orang yang bawah pada kita dan jangan untuk tengok orang yang lebih pada kita saja kerana dengan melihat orang yang bawah pada kita. Maka dia menjadi satu tembok, Dia menjadi satu ajedah. Satu jidar, Dia menjadi satu dinding. Yang boleh menyelamatkan kita. Daripada kita hina pemberian yang Allah bagi pada kita. Kalau kita tengok orang yang lebih pada kita. Kita tak puas hati. Tapi kalau kita tengok orang yang kurang daripada kita Kita selamat daripada Untuk komplain Tuhan Itu maksudnya Maka melihat orang yang bawah daripada kita Melihat orang yang miskin daripada kita Melihat orang yang lebih bernasib Tidak baik daripada kita Benda tu menjadi dinding Menjadi banding Menjadi perisai Menyelamatkan kita Daripada kita buruk sangka dengan Tuhan tak ada kita nanti puruk sangka dengan Tuhan. Kita tidur tak puas hati dengan apa yang Tuhan bagi kat kita. Kita rasa usaha kita dah cukup kuat. Tapi pada apa Tuhan bagi banyak ni saja. Ya. Bila kita tengok orang yang lebih susah daripada kita. Orang yang lebih bernasib tidak baik daripada kita. Kita syukur kepada Allah. Alhamdulillah Tuhan bagi kat aku macam tu. Kita buat menjaga, orang lain pun buat menjaga Tapi kawan tu buat menjaga, cukup maju Kalau kita duk tengok dia yang maju, yang hebat ni saja, Kita tak puas hati dengan Tuhan Masa kita rasa kita berjaya cukup kuat Pasal hebat Tuhan tak bagi ke kita Tapi kita kena tengok ada orang yang usaha lagi kuat daripada kita Buat turun moda yang lagi banyak daripada kita Tapi dia lagi rugi daripada kita atau oh, kita syukur pada Allah. Alhamdulillah. Allah bagi dekat semua banyak ni. Aku pun tak susah. Tak ada lah. anak-anak kita yang tak nak makan. Sampai jadi kita ni jadi meminta-minta kepada orang semua. Allah bagi kita sakit. Kita jangan tengok orang-orang tak pernah sakit. Kita tengok ada orang yang sakit lagi teruk daripada kita. Syukur dengan Allah peringkat kita sakit takit tinggi-tinggi. Muslimin dan Muslimat yang dirahmatkan Allah لمسكوها لإسلام ويتبل أبي برير رضي الله عنه فاتدأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد مالي مالي إنما لك من ماله فلا ما أكل فأفنى أو لمس فأبنى أو أعقى فطانا وما سوى ذلك فهو زاهد وال تارك للناس او كما قال ابي الصحيح روايه ابن مسلم daripada ابي هرira radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata satu orang manusia selalu kata mali mali Nabi kata nama kata manusia ni selalu bercakap Pasir harta dia Pasir harta dia Mali Mali Harta ku harfa Cerita aku ada rumah bapa biji Aku ada rumah sewa bapa biji Aku ada kanak bapa lenung Aku ada Itu cerita harta, harta, harta Nabi kata Nabi kata harta ni sebenarnya tiga Nabi kata harta ni sebenarnya tiga macam aja. Harta ni, Cosa kira lah duit ringgit kah, Tanah kebun kah, Saham kita kah, Apa pun, Harta ni, Tiga saja, Nabi kata. Satu, Ma'akala fa'afna. Nabi kata satu, Harta ni, Dia jenis makanan. Makan habis. Harta ni, Dia antara dia apa dia? dia makanan. Bila makan, Fa'afna. Binasa ni. Habis dia atau labisa fa abla pakaian kita pakai lama-kelamaan lusuh jadi buruk atau aqfar fa nabi kata ada pun yang ketiga habata ni kalau kita sedekahkan kita bagi ke orang dalam bentuk sedekah wakaf dan sebagainya tabadani Maka dia akan menjadi satu simpanan kepada kita untuk akhirat itu. Harta ni tiga macam je lah Nabi kata. Sebutlah apa pun harta kita. Sebutlah. Duit kita dalam bentuk cash. Harta kita dalam bentuk aset. Sebutlah apa pun. Dia lastas dia tiga je. Kalau duit ringgit tu guna buat makan, habis. Kalau duit ringgit itu guna buat beli pakaian, beli kenderaan, satu hari rosak. Satu hari binasa. Tapi kalau duit ringgit itu kita guna untuk investment akhirat. Sedekah, wakaf dan sebagainya. Maka dia menjadi simpanan. Tak itu. Di akhirat, harta menjadi pembantu kita. Hadis itu hadis fahid. Riwayat Imam Muslim. Muslimin dan Muslimah yang dia Allah SWT Daripada tiga hadis yang kita baca ni dapat kita ambil kesimpulan Yang pertama apa dia Apa yang Allah bagi kat kita dah ni dah cukup baik untuk kita Cukup. Mana mana Allah bagi kat kita tu Itu yang baik untuk kita Allah bagi tu yang terbaik untuk kita Bersyukurlah hati apa yang Tuhan bagi tu kita Jangan sekali-kali kita berurusanpa dengan dia dan yang kedua, daripada hadis, 3 hadis yang kita baca ni dapat kita buat kesimpulan bahawa carilah jalan. Kok mana pun carilah jalan untuk tabungan akhirat kita. Carilah jalan untuk buat reserve akhirat kita. Tak boleh banyak sikit. Yang penting kita ada tabungan, kita ada tabung untuk bekai kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Durrul Mufattah jilid 2. Kita masih lagi dalam tafsir surah Yusuf muka surat 243. Muka surat 243 surah Yusuf ayat 39. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Ya sahibai sijdini at arbab mutafarriquna sayrun Amillahul alwahidul qahhar. Sambung ayat. Maksudnya wahai segala orang yang duduk di penjara. Nih, kita kembali lagi dalam cerita Nabi Yusuf alaihi salam ketika dia dipenjarakan, dia da'wah kepada banduan lain. Ketika dia duduk dalam penjara, dia mengambil kesempatan dia dalam penjara itu. Dia berdawah kepada pesalah-pesalah lain. Di antara benda yang Nabi Yusuf kata kepada kawan-kawan satu penjara dengan dia. Dia kata, Ya si jenis, Wahai segala orang ahli penjara. Adakah Tuhan yang banyak yang berpecah-pecah, yang berlain-lain itu lebih baik untuk disembah berbuat Tuhan ataupun Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang asa yang sangat kekuasaannya itu lebih baik untuk disembah perbuat Tuhan Nabi Yusuf tanya kepada bantuan lain dalam penjara dia kata kalau mampu diberi dua pilihan yang pertama pilih Allah Tuhan yang asa Ataupun pilihan kedua, sembuh, Tuhan yang macam-macam. Tuhan batu, Tuhan kayu, Tuhan matahari, Tuhan bulan bintang, Tuhan yang bermacam-macam. Hampu nak pilih yang mana? Hampu nak pilih Tuhan yang asal? Ataupun hampu nak pilih Tuhan orang ramai? Dia tanya kepada sama-sama tahanan dalam penjara. Aku, dia kata aku, Tuhan aku satu. Allah. Tuhan yang besar. Dia lah Al-Wahidul Qaffah. Dia lah Tuhan yang besar. Lagi macam berkuasa. Itu Tuhan itu. Kalau hamba tak mahu terima dia, hamba nak pergi ambil Tuhan yang ada di penduduk-penduduk, hamba nak pergi ambil Tuhan yang hamba buat sendiri dengan tangan hamba, Tuhan daripada batu, Tuhan daripada kayu dan sebagainya, itu terpulang dekat hamba. Tapi aku nak tanya hamba, antara Tuhan yang asa dengan Tuhan yang banyak-banyak yang hamba buat sendiri, mana yang hamba rasa patut jadi Tuhan? Dia pakai akal dia pakai akal cowok seorang fikir untuk ingat tadi kesempatan yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam pun sama juga Nabi Ibrahim alaihissalam pun sama juga dia pergi katok cokong lewat tu dia pergi gantung kapok ditengkok salah satu cokong yang tinggal bila orang ni tengok pula jadi negara tu awal tak lah. prime suspect kira Nabi Ibrahim Suspek utama daripada tadi tak ada lain ni kerja ni kerja in dah in Nabi Ibrahim dia sejarah ni menjail dia pegang dia dia bertuduh dia terus kebukaan pertuduhan kepada dia Ibrahim pangkan yang buat belah ni semua dia kata tak ini yang orang tu kata tipu sinan dia kata tak tak ada lah dia pun kata orang lain memang tak ada potenti nak buat kerja macam ni Kerja hidup katuk tepung kami ni sejangan dia kata tak padahal dia buat dia kata tak. Depa kata hang buktikan kata hang tak buat. Ha, dia kata bukti pi tanya hak lah. Eh. Dia kata, "Pak kapak dok gantung di tekok dia tu. Kapak tu rasa rajanya yang digunakan untuk katok benda ni bagi batas. Jadi kalau dia tak buat, go gong-gong dia tahu tak buat sebab kawan tu mai gantung di tekok dia. Dia kata, "Depa ni tok oi, kita pun jawab dekat dia. Depa kata mana dia beli? Cakap, kalau dia beli cakap senang kami tanya dia lepas tadi." Bila jawab macam tu, dia hilang baliklah. Ha, dia kata, ni lah. Yang kata, Tuhan apa, ni salah ni aja. Nak apa, tak buat pun tak ni. Akai. Yang ni kata, pujuk. Akai. Nak perhujuk dengan Allah yang tak percaya Quran, hadis. Ajenuh. Tadi saya memang betul tu sahabat ustaz lah. Ni isu, ni isu. Yang apa nama duk hangat dua tiga hari ni. Isu kalau satu bapak pasangan bukan Islam. Ada anak. Tiba-tiba seorang masuk Islam, yang suami masuk Islam. Bila suami masuk Islam, ni anak ni nak ikut siapa? Nak ikut suami hak masuk Islam ke dia nak kekal dengan mak dia yang tak Islam ke? Macam mana? Dia jelas dalam hukum agama ini, anak tu kena Islam. Paja buat, sebab dia hujjah dia dari segi syaraknya Hadis Nabi kata Islam mu ya'nu wa la, la Islam itu tinggi dan tidak boleh bagi ugam Allah pun tinggi daripada Islam. Itu hujah dia, hujah syar'i. Hujah syaraknya macam tu. Maka budak-budak ni mesti kena bawa masuk Islam. Kalau pokok majlis Islam pun kena ikut mak masuk Islam pun ikut mak. Yang penting akidah dia mesti diselamatkan. Ha? Baik kita nak berhujah dengan orang bukan Islam, nak nak kata di mana lagi? depa pegang dari segi keadilan depa kata tak adil pasti anak ni pak dengan mak ada hak yang sama dia kata nak bagi budak ni ikut pak mak pun dia yang beranak budak ni dia tak hujahkan kita nak pergi berhujah dengan dia nak pi baca al-islamu ya'lu wal-mu'la abe apa dia Quran hadis pun dia tak beriman kita nak pi baca hujah dia tak boleh terima nak kena cari satu hujah akal dekat dia majendok kat kita jenuhnya you know, kita nak terang cara akal ni nak kata budak ni kena ikut Islam ni macam mana muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah ada betul jadi kita kena cari kena rumuskan apa hujung akal sebanyak boleh yang boleh bagi mereka kuali fikir dan mereka mengaku walaupun dia tak mengaku mulut hati dia mengaku begitu yang buat mereka kata muslimin dan Muslimah muslimat jazakumullahu Allah hari ini yang ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam dalam penjara dia berhujah dengan orang-orang yang sama-sama duduk penjara dengan dia dia kata apa kalau dia diberi pilihan nak terima Allah Tuhan yang Esa sebagai Tuhan ataupun nak terima ni Tuhan yang punya ramai do ada di tepi jalan ni pak ni kat Tuhan nama tuhan tu apa buat dengan tangan nampak tepi kau kau pitakut ke dia, kau pit tunduk dia, kau pit sembah dekat dia. Patutkah Tuhan yang patut jadi Tuhan? Dia dulu berhujung dia dalam penjara dengan banduan-banduan lain. Permal Allah ma ta'budu min duni illa asma'at tamaytuha antum wa aba'ukum. Maka tiada kamu sembuh sembah daripada lain Allah. Balikkan segala afnan. Nama yang kamu nama akan dia. Dan bapak-bapak kamu beri nama kepada asnam itu. Dia kata Tuhan yang hamba fikir teras kata Tuhan hamba ni. Nama pun tak ada. Tuhan aku Allah. Tuhan aku nama dia Allah. Tuhan hamba ni yang hamba tu buat dengan tangan hamba apa? Nama pun tak ada. Nama yang ada tu nama hamba bagi. Nama yang ada tu, nama bapa bapak hamba bapa bagi. Tuhan aku ni, sampai nama pun tak ada ni. Dia kata, Tuhan aku Allah. jadi Dia pergi berhujud dengan liban macam tu. Maka dia turun Allah dengannya. Yang Allah tak turun satu nama pun kepada Tuhan-Tuhan liban ni dan tak ada dalil ataupun tidak ada burhan yang suruh sembah dia mana ada kitab nampak? yang kata ampa diterus sembah kayu ni ampa disuruh sembah batu ni adakah satu tertulis dalam kitab nampak? kitab tu pun dipakarang kemudian sedangkan quran Allah turunkan lafaz-lafaz quran ini dan ternyata quran ini kalau zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Nabi Muhammad cabar sasterawan Arab kalau hangpa tak percaya kata Quran ini Allah buat turun hangpa buat tu mai satu surah aku nak tengok yang surah hangpa ni bahasa dia sedak macam mana bahasa Quran bahasa yang Allah saktul ini saktul Arab serendah saktul Arab serendah depa kata memang betul ini bukan min kalamil ini bukan bahasa manusia depa kata ini yang kata mukjizat yang menjadi hujah Islam sampai hari ini فِرْمَ اللَّهِ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّا maka tiada hukum malaikan Allah semata-mata hukum Allah punya manusia tak boleh campur hukum sampai hari inilah dalam hari ini bercakap tentang hukum bagi orang yang mencuri potong tangan hukum potong tangan itu Allah punya manusia tak boleh usik manusia tak boleh pindah kata takwala potong tangan ini teruk sangat kita potong dari keringkin saja tak boleh Pasal apa apa ni ayat dia? Dia kata apa? Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu Allah punya saja. Manusia tidak boleh masuk campur di dalam hak Allah untuk menentukan hukum. Firman Allah. Amar ta'budu illa iya. Telah suruh dia yakni Allah bahawa jangan kamu sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. dan ta'widhkan dia. Sembah Allah ni diperintahkan oleh Allah. Dan manusia tidak boleh membatalkan perintah itu. Kita wajib kena sembah Allah. Wajib. Allah perintahkan kita suruh sembah dia. Suruh sembah Allah. Dan sembah Allah ni wajib. Manusia tidak diberi pilihan untuk nak sembah Allah ataupun nak sembah benda lain. Tak ada pilihan. Manusia mesti sembah Allah. ذَلِكَتْدِلُ <sa>... الْقَيِّمِ Demikian itulah. Ya'ni tauhid itulah agama yang sebenar-benar. menyembah Allah, menerima Islam. Itulah agama yang betul. Lain pada itu tak betul. Kita orang Islam, kita kena beriman dengan bergali. Tak boleh sampai satu perikat itu ni, punya nak berkawan. Punya nak berkawan dengan orang kapiah ni. Sampai ke satu tahap, kita terima kata semua agama sama. Ha, habis kita. Adoh orang kita yang terpedaya. Dia nak berkawan dengan orang kafir ni. Berkawan tu punya tolaan syur, nak berkawan ni punya tolaan zur, sampai satu tahap dia kata apa semua agama sama ya? saja, Kita punya agama pun suruh buat baik, you punya agama pun suruh buat baik. Agama ni semua sama saja. Tak boleh cakap macam tu. Pasal apa apa? Fa bai inna din inda zahil Islam. Agama ya Allah terima Islam saja. Kita baik macam mana pun dengan dia. Kita nak tolak langsung macam mana pun dekat dia. Islam. Hasil. Islam Islam. Al-Islam kuwa al-Islam. Islam adalah Islam. Tidak boleh. Sama Islam dengan apa agama pun. Yang ada di dalam dunia. Atang tu tak boleh kerja. Kalau kerana tu. Dia tak kawan dengan kita. Sudah habis. Bagi apa? Pasti Islam adalah Islam. Islam tidak boleh. Diretak sama taraf. Dengan apa agama pun yang ada di dalam dunia ni. Firman Allah. Walakin akibatnya sila yang dah Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu mereka itu barang yang menyebabkan masuk mereka itu di dalam azab neraka. Makro sebab-sebab itu ialah kerana syirik mereka kepada Allah. Kadang-kadang manusia ni dia tak tahu pun batera apa akhirnya itu dia masuk neraka. Dia tak tahu pun sebab utama dia masuk neraka ialah kerana dia syirik Allah. Tuhan. Allah tidak boleh kita asusil. Tidak boleh kita syirik dengan apa benda pun. Allah, dia Tuhan yang besar. Dia duduk pada kedudukan yang maha suci. Tidak ada benda boleh duduk sebelah dia pun tak boleh. Maksudnya apa? Maksudnya Allah, Tuhan yang khas. Tuhan yang besar. Baik. Dia kata, maka tak kalau selesai Yusuf daripada nasihat jalan ugama. Dan seru Yusuf kepada ugama dan berkhabar tentang keturunan dia daripada Nabi Ibrahim daripada Nabi Ishaq dan daripada Nabi Yankov maka masuk dia pada takbir mimpi yang ditanyakan itu ini dia sambung cerita bulan depan lepas dia bagi, dia bagi itu ta'wah kepada kawan-kawan satu penjara dengan dia dah habis itu semua, ok, lalui dia kata balik kepada soalan itu yang seorang mimpi beritahu dekat Nabi Yusuf, kata dia mimpi mimpi kata dia duk perangguan Lepas tu, ayam perahanan dua, tu dia bagi minum maja. Ha, seorang lagi pula kata mimpi dia tu junjung roti atas kepala dia. Tiba-tiba, tiba-tiba main burung, burung main duk, pagun, bodi, tu bagus makan roti terhabis semua. Baik, now dia kata kita nak takdir apa maksud mimpi yang paling. Firman Allah. Ya sahibai istri jenis. Wahai sahabatku yang di dalam penjara. Iaitu yang pertama. Mimpi yang pertama mimpi untuk diambil akan takdirnya itu firman Allah "amma ahadukum fayatqi rabbahu khamra" ini kawan yang pertama apa hal dengan kawan yang pertama ni kawan yang pertama ni kawan yang pertama ni dia kata adapun salah seorang daripada kedua kamu iaitu yang kerja jaga minuman aza Maka dia kata kamu lagi tiga hari akan dibebaskan daripada penjara. Kawan Hakimpi kata orang buat mai dekat dia anggur tiga tangkai dia ambil buah anggur tu pokok-pokok buah hiang bagi raja minum. Nabi Yusuf ada hitanan kata dekat dia kan lagi tiga hari ha, akan dibebaskan daripada penjara. Tak ambil kepada tiga hina, tiga tangkai hina, tiga tangkai anggur yang mimpi itu menunjukkan lagi tiga hari ha, akan dibebaikan. Maka kembali kerja engkau, cua minuman kepada tuan engkau, itu cua hamar seperti hadat, seperti biasa. Dia kata lagi tiga hari, ha, akan balik, kerja macam dulu balik. Kalau sebelum kamu masuk penjara ni hang kerja jamdu idang ayah kepada raja lagi tiga hari hang akan balik di buah kerja yang sama. Nabi Yusuf kata begini. Kat Wa al-akhir faya fiytalabu fat'akulu at min ra'sik. Adapun yang lagi satu Nabi Yusuf kata iaitu yang kerja nak jaga makanan raja. Ha? Dia kata, lagi tiga hari akan keluar daripada penjara. Iaitu takdir kepada tiga rantai yang ada di atas kepala. Tetapi, selepas engkau bebas daripada penjara, engkau akan disular dan akan memakan oleh buruk menyambat di atas kepala. Dia kata, ha? Dagi tiga hari keluar juga. Tapi bukan keluar balik rumah. Keluar untuk menjalani hukum salib. Yusufan Zabu itu maksudnya dipalik di Sula. Yang lagi tiga hari akan kena hukum mati. Hukum Sula. Lepas di Sula, mayat hang akan diletak di satu padang. Burung akan main patuk kepala makhluk kena makan burung. Nabi Yusuf dikatakan macam itu dekat dia. Maka inilah takbir mimpi kedua-dua orang balik. Maka kata keduanya, sebenarnya kami tidak mimpi apa-apa. Hei? Eh? Dua-dua ni sandan beritahu dekat Nabi Yusof. Ha seorang lagi ya, habis-habis tu tak pah Tapi sebenarnya pun dia kata dia tak mimpi apa. Tak jah kami dua-dua pakar-pakar -dua, seronok-ronok. Oh, nak test tengok. Ha nak kata apa. sebenarnya benar salah mimpi apa. Hmm? Dia kata sebenarnya benar tak tahu yang kata mimpi. Dua perah angguan. Tak jah-sahaja buat cerita aja. Kawan Al-Junyum roti atas kepala ni pula dengar kata dia nak kena sualah. Lepas tu burung nak main batuk kepala. Sampai hilang kepala dia kata dah dah dah. Tak jahat berawak dia. Dia kata dekat Nabi Yusuf macam tu. Sebenarnya kami tiada mimpi apa-apa. Hanya kami hendak cuba akan Tuhan sahaja. Tak test, set Dia kata kami mimpi apa. Sebenarnya tak mimpi tu. Maka kata Yusuf. Dalam Quran kata apa? Qutiyal amrul lalifi Fihi tastaqiyah. Telah dihukum putus kerjaan yang kedua kamu minta fatwa itu. Sama ada benar kedua kamu, ataupun kamu dusta Tuhan beritahu apa? Hang mimpi betul tak? Hang buat cerita tak? Itu tak penting. Tuhan beritahu. Bila hang pergi buka mulut tanya satu Nabi. Dia tentang ni, Aku mimpi pergian-pergian. Dan apabila Nabi itu kata macam tu benda itu jadi. Di sinilah ada hadis daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hadis riwayat daripada Muawiyah bin Haidar. Kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam: Ar-ru'ya 'ala rajulin ta'ir. Ma lam yu'abba. Fa idha Nabi SAW kata, mimpi ke atas teseorang itu, dia fa'ir. Dia kira, mungkin boleh jadi alamat baik, mungkin boleh jadi alamat tak baik. Mimpi ini mainan tidur Kecuali mimpi orang yang beriman menjelang kiamat, mimpi itu jadi mimpi. Tapi kalau lele ini, mimpi ini adalah mainan tidur aja. Malam yang abbas sebagaimana mimpi itu tidak ditangger oleh orang yang ahli. Nabi katakan, faida aspira <tip> wakaran. Tapi apabila hampir jumpa satu orang yang ahli dalam al bini, minta dia tangger mimpihan. Bila hampir buat benda tu, wakaran. Benda akan jadi seperti mana yang ditanggerkan. Hadis daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kes ni berlaku kepada dua orang yang buat main-main dengan Nabi Yusuf AS ni. Bila kita Nabi Yusuf, Nabi Yusuf dah kata dah maksud mimpi macam ni, macam ni, macam ni. Adipada kata dah sebenarnya kami tak mimpi, kami melawak saja. Allah sewis bagi tahu apa? Kudiyal amrul ladhi fihi tatahtiyan. Apa yang apa minta patua daripada dia ni akan jadi betul benar. tu. Benda ini sudah jadi macam tu. Serta Allah waqaa ladhi dhanna Dan kata Yusuf kepada yang zalim lepas daripada keduanya itu, iaitu yang jaga minuman raja. Uzkurni 'inda rabbik. Sebut olehmu akan aku di depan tuan engkau nanti. Kata dekat tuan engkau bahawa di dalam penjara ada satu orang muda yang kena habas secara balit. Dua orang ni, selepas tiga hari bertuik mereka nak dibebaskan. Macam yang Nabi Yusuf kata tu bertuik jadi. Dua-dua ni nak dibebaskan. Macam nak bebas daripada pejabat tu, Nabi Yusuf dikata dekat hak corang ni. Hak kerja tuang minuman raja. Nabi Yusuf kata-kata ni, Oleh kerana hari ni hang nak bebas, aku nak minta tolong hang satu. Apa dia? Bila hang sampai depan raja, jangan lupa sebut pandai Beritahu dekat raja, kata dalam penjara, ada satu orang yang kena penjara secara zalim. Ha, Beritahu dekat raja. Sebab Nabi Yudhul, dia bukan kena dengan raja. Dia kena dengan qitfir, dengan suami Zulaikha. Suami Zulaikha ni menteri kanan pada menteri. Jadi Nabi Yusuf pesan dekat kawan nak bebas ni. Dia kata, Hang, bila balik pergi istana, nak tuang ayam dekat raja. Toang jangan lupa, sebut dekat raja. Kata dalam perjaraan itu, sama dengan saya ada satu orang kawan. Dia ni kena naik masuk perjaraan. Dia bukan orang jahat. Dia tak buat benda salah apapun. Tapi dia lah tu ada dalam perjaraan. Tolong tak tengok dia ni. Jangan lupa Nabi Yusuf kata dekat dia ni. Beritahu dekat raja benda ni. Tak kala cukup tiga hari, maka dibawa keluar kedua orang itu. Maka yang jaga minuman itu, diberi balik kerja dia. Seperti yang sebelumnya. Oh, Betul macam Nabi Yudhul kata. Bebas dia, dia balik buat kerja lama dia. Berjauh sebab kerja minuman dekat hajar. Begitu. Maka yang kerja jaga makanan itu, betul-betul disulat. Dan datang burung makan kepala dia jadi betul macam nabi Yusuf kata dia ni keluar lepas tiga hari keluar kena pula burung mai bagus kepala dia sampai tak ada kepala dia jadi macam nabi Yusuf kata karamalah fa anta husyaitan zikra rabbi maka lupa akan dia oleh syaitan untuk nak sebut Yusuf kepada raja dia kawan hak nabi Yusuf besar ni Ni hang ni keluar-hal akan balik sejarah di tanah raja tuan ayah dekat raja. Jangan lupa bagi beritahu dekat raja tolonglah aku ni dengan naya yang duduk dalam penjara ni bukan aku orang jahat. Dia ni keluar-keluar lupa. Dilupakan dia ni oleh syaitan. Quran dan dia. Dia keluar-keluar seorang nuk no, berdekat bebas tu terlupa. Terlupa nak abang pesan Nabi Yusuf ni dia terlupa. Ha? Yang Yusuf pesan suruh khabat kepada raja itu Telah terlupa dia untuk khabat Maka duduklah Yusuf di dalam penjara itu 7 tahun lagi Syekh ni dilupa nak abak dekat raja, Maka dia pun dilupakan dalam penjara 7 tahun lagi Nabi Yusuf duduk dalam penjara Dahulu daripada minta tolong kepada pembuat minuman tadi, 5 tahun dan kemudian lagi 2 tahun. 7 tahun duduk dalam penjara. 5 tahun dua dalam penjara. Lepas itu, 2 tahun lagi. Selepas dah beritahu kau ni, kau ni terlupa, lagi 2 tahun. Dia duduk dalam penjara. Jumlah Nabi Yusuf duduk dalam penjara, 7 tahun. Begitu. Hmm. Baik, di sini perlu kitab ni dia selit sikit. Dia kata pengajaran daripada cerita Nabi Yusuf ni bagi kita semua dia kata apa dia? Jangan bergantung kepada lain daripada Allah akan sebab kepada. Hmm. Pengajaran dia kata apa dia? Ta'd. Bergantung hmm. hanya kepada Allah. Allahus Samad. Kita tu baca surah Al-Ikhlas al ni kul huwallahu ahad, Allahus Samad. Allah ni tempat kita bergantung bergantung dekat orang ni, akhirnya kecewa. Akhirnya kecewa. Kita tak susah tak apa. Ramai orang boleh kawan dengan kita. Kita susah, tapi minta tolong dekat orang. Masa tu tahu, orang boleh tolong tak itu. Tapi minta tolong daripada cabang. Dia ni memanglah, dari tu dia di sederhana. Sudah ingat kot dia nak tolong dia nak tolong cari jalan, nak ikhtiar nak buat macam tu, nak buat macam ni bila pergi jumpa dia, kita minta tolong tak, kawan kita, dia kata, tu dia ni, hari, -hari tu macam cakap, tak apa ingat tak tolong jadi pengajaran dia, dia kata pengajaran dia, biarlah kita bergantung pada Allah, kita tak akan kecewa. kita bergantung kepada manusia, kita akan jumpa ke kekewan, sebab manusia sebenarnya tidak boleh buat, macam mana Allah boleh buat kepada makhluknya Begitu Umur Nabi Yusuf ketika masuk Muqsir 17 tahun dia kata. Di dalam penjara 7 tahun Dan Raja Muqsir Perbuat wazir Ketika umur 30 tahun Jadi Rasul umur 33 tahun Wafat umurnya 120 tahun Nabi Yusuf mati umur 120 tahun Jadi maknanya dia duduk Di rumah Aziz 6 tahun Saya kata aini datang daripada riwayat-riwayat tafsir. Tidak ada daripada riwayat-riwayat hadis yang kuat-kuat dalam. Riwayat tafsir dia mai cerita, cerita macam ada satu orang Melayu SMS dia berhubung dengan kuliah kita Surah Yusuf ni. Dia duk tanya dia tak kondi dia duk tanya betul ke Nabi Yusuf akhirnya kahwin dengan Zulaikha? Dia dia nak kepastian. Betul, Betulkah Nabi Yusuf ni kemerdiannya ...kawin dengan Zulaifah? Takkan Allah jodohkan satu Nabi ...yang hebat macam Nabi Yusuf ni ...dengan Zulaifah yang nakal ni? Kita dah baca cerita ni nakal lah Zulaifah ni. Dia panggil Nabi Yusuf masuk ...kuci pintu-bini ...duduligan orang ni buk belakang ...tarik goyak baju. Jadi dia kata Takkan akhirnya Nabi Yusuf kahwin ...dengan Zulaifah perempuan macam ni? So dia kata adakah cerita Nabi Yusuf ...kahwin dengan Zulaifah ni? Cerita yang tabid daripada masnah yang kuat hanya ya. daripada masnah yang kata'i tak ada cerita Nabi Yusuf kahwin Zulatran tak ada tuan-tuan cari dalam ayat Al-Quran ada ayat yang menceritakan Nabi Yusuf sungguh-sungguh kahwin Zulatran tak ada tuan-tuan cari dalam hadis-hadis yang sahih, tak ada tetapi dalam tafsir Ibn Khasir seperti yang dinukilkan oleh mu'arrikh oleh seorang ahli sejarah yang terkenal Muhammad bin Ishaq ataupun orang panggil dia dengan nama Ibnu Ishaq dia mencatatkan dengan jelas di dalam tafsir Ibnu Kathir pun Ibnu Kathir rujuk catatan dia mengatakan Nabi Yusuf selepas daripada Zulaikha ni mati suami suami dia ni pada menteri nama Ikfer kita kira dia mati. Bila mati tu, Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaiqah. Dicatatkan oleh Muhammad bin Ishaq, satu mu'arif. Satu orang ahli sejarah yang diterima catatannya. So, jadi kalau nak-nak satu yang lebih pasti, mungkin ada Quran, cerita, mungkin ada hadis. Tidak ada. So, mempercayai kata Nabi Yusuf, kahwin dengan Zulaiqah, tidakkah? Itu bukan rukun iman cerita macam tu nak percaya-percaya tak mau percaya sudah sumber dia apa dia sumber dia daripada tafsir ibnu kathir yang sumber ini merujuk kepada tulisan muhammad bin ishaq seorang ahli sejarah yang terkenal jadi kalau nak kata cerita apa nama nabi yusuf kawin zuraqa ini daripada sumber israiliyat Allahu a'lam tapi itulah sumbernya jadi kalau perkataan buka dalam tafsir Ibnu Katsir dia tak main dari cerita, cerita Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha. Maka sebahagian ulama berpegang mengatakan Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha ini sabit. Ya kada. apa? Tapi ada tercatat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Sebahagian lagi ulama yang lebih tegas, yang monas, yang kuat-kuat baru nak percaya. Maka mereka tak terpisah dulu. Dia kahwin kerana apa-apa tidak penting. Yang pentingnya apa? Cerita Nabi Yusuf itu. Pengajaran dia yang penting. Begitu. Baik, kita tengok. Dia kata, kata keluar daripada penjara. Maka tak kadang kehendaki Allah Subhanahu Wa Taala akan kemuliaan kepada Nabi Yusuf. Dia lah sekali. Kebenaran akan terserlah. Dia bercerita dengan jemput. Kalau kebenaran itu tidak nampak di atas dunia, akhirat Tuhan akan berlindah. Benar ini, kok mana pun. Apabila mai kebenaran, maka lenyaplah kebatilan. Itu hukum. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kisah Nabi Yusuf AS pun tak terlekat daripada benda ini. Akhirnya, benar Nabi Yusuf ini terserlah. Dia kata apa? Mimpi Raja Menteri. Iaitu Ar-Rayyan bin Al-Walid. Yang Yusuf pesan kepada jaga minuman itu pada satu malam. Lihat di dalam mimpi dia seolah-olah sungai Nil, Khin, ayam dia. Yang tarjub raja akan hadir. Tiba-tiba lihat pula tujuh ekor lembu tembul, Lembu tembul, lembu gemuk. Ini orang belah selatan itu dia tak tahu ni tembun lah belah. Tembun ni bahkan kita di sini. Kita dengar tembun ni. Kita faham. Esok ni bila dah jadi KTS. Orang Johor dengan dia kata tembun-tembun ni. Nak tampukkan. <-tuh> Ada satu di Kuala Lumpur. Tapi dalam rumah satu. Satu orang kaya di Kuala Lumpur lah. Dua pun kita mentara. Apa semua bagaik lah. Ritah berapa-apa tahun lepas kita pergi. Dia ni. Apa... -apa? Keset pengajian kita ni Keset yang kita Mengaji ni adalah keset orang tu rakam ni Keset ni, dia mengaji pula Di rumah dia pun. Di Kuala Lumpur tu Dia mengaji, tu so, dia ambil satu ustaz ni Bila kedal, ustaz ni dok Kuala Lumpur. Dia ambil ustaz ni main di lah rumah dia, dia Dari duduk macam ni, dia nak mengaji ni Pasang ketat kita Dan kitab dia beli, buka baca. Bila mesah huraian kita guna perkataan bahasa kita ni, bahasa Kedah yang mereka tak faham ni, ya, Ustaz ni kena jadi facilitator. <tuh> <tuh> tak yang berdegak-degak, lah, ialah, ialah, juga orang buat kerja macam ni. Jadi Ustaz ni kena jadi facilitation. Ha? Macam contoh bila kita guna perkataan-perkataan yang dalam-dalam kita di sini kan, guna perkataan dalam-dalam. Ha, kita contoh apa? Kelebor, kan tak? Kelebor dalam bahrul badi Syekh Idris al-Marbawi dia tulis perkataan tu talab bawara kelebor kelebor kan jadi kita pun baca kelebor dia kata buang masuk dalam gelebor ha masa Allah bagi dia apa dia tengok kertas ni hutan yang nak pak kelebor ni lumpur lumpur dua tiga kan Lumpur. oh dia baru baca tulis lah kita apa lumpur Kan? Jadi saya ada punya penyakit. Bila kala orang panggil di dia cakap dia sebelah sebelah selatan dia tak reti nak bercakap, nak pergi jadi kelompok-kelompok ni tak boleh. dia nak buat nak pergi ni kelompok ni dia tak ada idea nak cakap. Jadi kita untuk pakai lagu kita ni juga Jadi kena ampun faham Alhamdulillah tak faham nanti malu. Jadi kalau ada satu Translator boleh tegang balik Perkataan-perkataan ni mereka, okay, mereka faham Kalau tidak satu dua perkataan tak faham ni pun jadi lekeh Jadi ni habang aku Bila faham tu satu dua Tu pula keyword Keyword ni kalau miss dia hilang kita. tu Ah, رواه ini ini lah yang kata kelebihan bahasa Rasulullah. Ya, ada diceritakan. Dan kita ambil pun Nurul Ihsan ni pun bekas qadi Jidra yang boleh ni. Bekas qadi Jidra, jadi bahasa dia pun dia cantiklah dengan kita ni. Yang Bahrul Mazid ni pula Sheikh Idris Al-Marbawi, orang Dubuk Merbah pun dia dorekkan bahasa kita juga. <coughs> jadi itulah. Eh ha? kita dia kan? Baik ni. So baca ni. Dia kata apa? Dia kata Raja ni, Raja ni dia Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebab musabaq kepada nak bebas Nabi Yusuf ni. Nabi Yusuf kena penjara buta. Apa panggil buta ni jangan naya. Dia buta aja kena penjara. Dia jangan naya, dia kena penjara 7 tahun. Nak keluarkan dia daripada penjara, tu Allah subhanahu wa ta'ala tak sederkan satu benda. Dia buat apa? Dia bagi raja berter mimpi. Raja ni mimpi apa? Dia kata mula sekali dia mimpi ayam sungai Nil ni kering. Nah, ayam sungai Nil ni kalau di India sungai Genjian kan? Sungai yang suka hebat. Kalau di sini sungai roh. <guluh> Segar tak? Cerah hebat. Okay. Abang sungai Leng, sungai ni tak tahu bahawa sungai Jorah kemarin. Okay. Mesir, ah, sebut sungai ni tak tahu. Sebut sungai Nil, siapalah ambil gambar pun. Tapi sungai Nil tu pakai konti yang diambil gambar. Hebatnya sungai Nil ni. Sungai yang hebat ni, raja mimpi katakirin layak dah. Jadi apa yang raja tengok dalam mimpi ni, betul-betul menyebabkan raja rasa tarjub. Itu yang dia kata, takkan sungai Nil nak kering tuan. Itu satu. Yang kedua pula, raja mimpi, ada tujuh ekor lembu yang tembun. Lembu-lembu gemuk -lembu -lembu ni, keluar daripada sungai Nil itu Maka, bertambah takjub lagi raja akan halil ni. Dahlah sungai Nil kering. Takkan nyong-nyong-nyong-nyong, pegang tujuh ekor lembu tu dia, badan sendok. Dia sekor badan sendok. Tendor ni pun makna dia tumbuh ni. gemuk. Keluar tujuh hekong lembu-lembu gemuk daripada daripada sungai Nil ni. Maka dalam pada itu. Keluar pula tujuh hekong lembu kuris. Yang sangat dengan baesnya. Tiba-tiba main telan lembu yang gemuk tujuh hekong tadi. Bagi tiga-tiga. Maka kata raja malam tu mimpi peluk. <laughs> mimpi berpeluk. Mimpi ayam sungai ni kering tu dia dah mula dah duduk main hangat Tapi lah. Takut keluar main lembu gemuk pula tujuh ekor daripada sungai tu. belum masyik lah. Tapi keluar main pula tujuh ekor lembu kurung je. Tapi baham lembu gemuk ni pula. Hmm, macam peluh habis. Raja ni tu dah bimbi macam tu. Hmm? Maka ditelannya tujuh ekor lembu gemuk tadi masuk dalam perutnya. Kalau lembu gemuk telah lembu kurus pun segitu jugalah. Ni lembu kurus dicelah lembu gemuk. Lebih lagi terjejut. Ni mimpi saja. Maka tiada nampak sesuatu. Pengawal ni telah sampai habis, Nabi Dara pun. Allah Nabi habis tengok masuk dapur lembu kurus ni. Begitu. Maka dalam ta'ajjub, dalam duk heran dengan mimpi, mimpi daripada lembu kurus Telan lembu-lembu tembun atau lembu gemuk itu tiba-tiba lihat pula cucuk tangkai gandum hijau yang berbuah cukup eloknya dan cucuk tangkai lagi gandum kering yang serta sudah diketak. Maka tengah takjub tiba-tiba lihat tangkai gandum yang terbelit-belit kering dengan hijau tiba-tiba hilang yang hijau jadi kering ke semuanya dia bermain pula mimpi yang ketiga apa lah dia? mimpi gandum gandum keluar dari tujuh cangkai gandum benok dengan gandum kering tiba-tiba tu terbelit di antara dua tu gandum hijau dengan gandum kering ni terbelit-terbelit satu -terbelit -terbelit. tengok, tengok jadi macam tidak mata dia jadi gandum kering semua tu ada dari situ. Ui, dia kata pelik lagi ni Balik Tentu-tentu tahu mimpi belakang Macam-macam Kalau nak buat buku Saya macam mimpi Saya pernah kita tradik eh, dulu Tulis mimpi kita ni, Sampai hari ini buku itu dah 17 jenis lah Mimpi ni Lagi nak sekat dengan apa Pagi nak makan semayang ni Lagi jalan kasatnya mimpi Rindu main jenis kena legal lah. lari lari lari lari terpijak kulit hidang jatuh di pomeh rombang-rombang pun ada kat mimpi macam tu kat mimpi lagu naik kereta naik naik naik kereta nampak saya buat takit gelugang buka-buka pintu tengok duk ada petani jaya pun ada duk macam tu ada satu orang pula mimpi mimpi duk berjalan-jalan langkah setapak tapi dia pergi tak tahu satu negeri sampai Ni langkah di... Di apa nama? Palabatek ni langkah-langkah-langkah-langkah-langkah-langkah tengok. Tengok dia ada di pekan bahan. Di sini lagu tu. Mimpi. Kepada abad ceng. Tengok-teng. Lagu tu punya pimpi pun ada juga. Dia dumai macam-macam ini. Nah Ini yang dia kata hari ini. Makan asamlah dukacita Ketika lihat. Yang ba'if-ba'if menang daripada yang buah. Raja ni dukacita. Bukan pasal. Dia dukacita. Dia dukacita. Pasal. Dia kata mimpi ini adakah nak bagitau kata orang kuat akan tewas di tangan orang lemah. Lembu buih dengan lembu gemuk. Lembu buih dengan lembu gemuk. Gandum hijau dengan gandum kering, beli beli beli-beli menak ke tu kering. Pak hijau ni hilang. Jadi raja lu ingat kata adakah mimpi ini membawa maksud. Kata orang kuat akan kalah. Orang lemah akan menang. Masih dia raja. Dia raja dia lu ingat kata dia kan. Sapa kata tu rakyat tak kuat mana. Jadi, dia lu ingat dah betul. Maka sangatlah duka cita raja ni. Dan yang hijau jadi kering. Dan hendak ketahui akan tambirnya. Maka dihimpun dia akan segal ke orang sihir. Dan ahli munjung. Dan segala pandai-pandai tak ber mimpi. Ditanyanya mereka itu. Wajah. nama kau wajah. Dia panggil. Main segala apa, segala bijak pandai zaman dia, segala ahli sihir, segala kain, segala pembesar negeri, segala menteri, segala orang-orang kaya, ni hilir, ni hilir, ni hulu, semua panggil main habis. Semua panggil main habis, berkumpul ramai-ramai di depan dia. Dia kata, aku nak tanya apa, pada semalam aku sudah mimpi, dengan satu mimpi yang cukup pelik, aku tidak pernah mimpi macam ni, ajar kan Maka tiada seorang pun boleh memuaskan hati raja dia. Ah, jadi masing-masing bagi jawapan. Tanya ahli seniar jawab begini, tanya kain tukang tenun jawab macam ni, tanya menteri jawab macam ni. Tidak ada seorang pun yang boleh bagi jawapan yang raja rasa logik. Jawapan tu apa cukup raja rasa hang jawab ni betul. Malaikat semua orang dia tak buat hadis. Maka inilah hukam mimpi itu. Raja tak buat hadis. Wa al-malik dan kata oleh Raja Musyar itu, yaitu Al-Rayan bin Al-Walid, firaun pada masa itu, Inni ara sabagah bakkaratin simanin, yakuhunna sabagah ajah, wa sabagah sunbolatin khudrid, wa ukhara yadha. Ah, ini dia cerita betul tadi. aku mimpi lihat tujuh ekor lembu tembus lembu gemuk. Dimakan akan dia oleh tujuh hekong lembu kurik. Dan aku lihat dalam mimpi aku, tujuh tangkai gandum yang hijau. Dan tujuh tangkai yang lainnya kering. Telah berbalut-balut berbelit-belit. Antara hijau dan kering itu tiba-tiba jadi kering semuanya. Ini mimpi aku. Dia kata. Ya ayuhal malak. Astuni fi ruqyaya in kuntum lirruqya ta'buruh. Kata raja ni, hai segala orang besar-besar aku. Nyatakan kepada aku, apa takdir mimpi aku ini. Ni aku sakit kepala dulu kaki-kaki benda ni. Tolong bagitahu dekat aku, apa makna mimpi ni. Jika ada kamu bagi mimpi itu pandai-pandai. Dia kata, kalau hampa betul-betul pandai, pasal selama ni hampa duk klaim, hampa duk dakwah, kata hampa pandai mentakdir mimpi. Okey, hari ni tolong bagi aku tahu, apa maksud mimpi aku ni. Begitu kalu adghatu ahlam. Oh, lah oh. tadi apa kata? Kata mereka itu, ini mimpi adghatu ahlam, iaitu mimpi yang bercampur-campur. dikehendaki mereka itu dengan nak kata ini mimpi dusta. Tidak payah ditakwilkan. Oh, dekat aziz abang juga eh, daripada ini, mimpi mabuk ni, tanggung ya? tak ada pedulikan. Padahal dia tahu. Dia berjawab Bak dekat -bak kajar, macam kita ini dengan anak-anak kita, anak kecil kita duduk gaduh nak makan es krim. Kan? Duduk gaduh nak makan es krim. Kita kata ada tu usahlah, es krim, dua es krim, kita nak tak perlu berlap. Dahjah, dikata, tu maksud dia, apa? Tak dah beli, tak tak makan. Dia orang lupa, ni pun apa? Bila kajar suruh, mereka tak ambil mimpi tadi, mereka pun tak letih, mereka... Potong terus. Dia berkata kat Raja apa? Dia berkata ni mimpi merapu ni. Dia sejauh pikir. Dia sejauh ambil diri dengan benar ni. Tak ada apa-apa pun. Tutup bahagian ni. Maka yang boleh takwil itu hanyalah mimpi yang benar. Kalau mimpi hak betul punya. Kami boleh sambil. Ni mimpi kawan ni. Ni, ni. Dia berkata kat Raja macam tu. Maka Raja tentu tak kuil Dia semalam sampai perlu menghati-hati mimpi. Tapi hari ni apa-apa kata tak ada apa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 Bijak pandai raja ni takbir mimpi tu. Sebab apa Allah nak bagi benda ni Nabi Yusuf takbirkan. Sebagai nak tunjuk kemuliaan Nabi Yusuf alaihi wa sallam. Itu cerita-cerita. Dan kata oleh mereka yang lepas. Yang ni yang bebas daripada hukuman ni. Terita balik kepada dua orang yang mimpi tadi ni. Dua orang yang tak mimpi tapi kata mimpi. Hak seorang tu, dibebaskan balik duduk kerja tuang ayam dekat raja. Hak seorang tadi, bebas kena gula, borong baik-baik kepada dia. Baik, kata kawan hak bebas, hak balik tuang ayam dekat raja ni. Dia ni kerja tuang ayam saja. Dia kerja tuang ayam saja. Tapi, dia dekat dengan raja. Contohnya, kadang-kadang kita ada hal apa-apa keperluan -apa Dengan apa-apa, kementerian ke apa-apa. Contohnya tak payah kena dengan pengarah Zahzah ni. Contohnya kena dengan upis way cukup. Kadang-kadang. Kita tak boleh kena dengan pengarah yang besar-besar ni. Kena yang ofis way dah cukup. Padahal ofis way boleh masuk pergi urut belakang pengarah ni. Kita pegang dia ada. Kita ke ni nak minta turun orang satu. Ni anak dia. Budi, budi, budi, budi. Budilah, hmm, dia kata, saya, boleh-boleh-boleh. Boleh tak turun? Dia tak dapat beret. Saya buat anak. Dia masuk, pergi sambil apa. Dia dalam bilik tu, dia minta bos. Ni ada satu kawan baik saya, bos. Dia buka ayat tu ayah. Bos di atas betul bercetik kawan baik saya saya. sayang. Kalau bos tak nak tulang, saya malu. Saya nak jumpa muka dia macam mana? Saya dah buat. Ini bos nak tulang. Ini belah ketik je dia minta. Bukan dia minta benda besar. Takkan bos tak boleh tulang. Dia pergi bua lontuk. Pengarah dia pula dengar-dengar. apa apa apa. Main, main, main, main. Sosai, abah. Tepat. Kalau kita pergi beratung. Beratung ikut nak masuk jumpa. Nak dapat appointment pun payah. Apa yang lagi nak dapat apa yang kita bisa? Nampak, Tuhan? Sama lah dengan cerita Nabi YouTube. Lisan. Nih harus kerja cangkak ni, dia ni ni power dia, dia dah adik sikit pada hak buah mereka tu. Nih harus cangkak ni, baik apa peranan cangkak ni? Ha? Maka kata dia: Wahabul Ladi naja minhuma wa'dhara badekumna. Dan kata oleh mereka yang lebah yang bebas daripada hukuman penjara tadi, daripada salah cawang kedua yang mimpi di dalam penjara tadi. Dan teringat dia, kemudian daripada lama masa tu Dan dua tahun dah baru teringat Hal Yusuf pesan kepada dia dalam penjara Baik-baik-baik tu, dua tahun lepas Nabi Yusuf katakan dia Ni, hang ni dah bebas ni, hang jangan lupa Hang tahu dekat raja, kata aku ni Kena penjara sekalian kali Aku tak salah, tapi aku kena penjara Hang tolong abang kat raja benda ni Dia gelong-gelong tadi apa dia? Dia dilupakan oleh syaitan bila May cerita ni, raja itu marah orang pesan dia ni sampai tak ada seorang boleh tangbil mimpi dia ni, dia tu orang ayam. Dia pergi mimpi dekat raja. Dia kata, tuan, -tuan pu, saya macam masuk jil dua tahun lepas, saya kata, ada seorang, sama dengan dalam jil. Dia tak tak mimpi ni champion tuan ku. Macam tu punya ayat, dia pergi selit dekat raja. Tuan ku, dia ni tak ambil mimpi memang champion. Saya nak abang buat Tunggu. Saya ni, dia kata tahan lagi tiga hari bebas. Balik main tuang ayam. Jadi bersih-bersih Tunggu. Saya ni? Member seorang lagi Tunggu, dia kata tak. Tiga hari lagi bebas. Lepas tu, kena sulat. Borong dia main patut ke kepala. Arwah tak kawat tu Tunggu. Dia pergi abang tunggu tu dekat raja ni. Raja ni macam tu tengah kosong. Dua fikir macam lembu purih. Makan lembu bunga ni dua puasa. Tiba-tiba tukang tiba, tuang ayam main abang macam tu dekat dia. Jangan nampaklah ni keadaan yang Quran nak bagi tahu ni. Keadaan ni sudah jadi macam tu. Ha, selepas dua tahun dia teringat maka berkata ia, ana unnabiukum bi ta'wilihi fa'iridun. Ha, maksud dia apa? Aku boleh khabar akan kamu dengan takbir mimpi ini. Maka suruh ia pergi di penjara. Oh, dia kata kat tonggo, dekat haja dia kata kena tonggo, satu member dalam dana dia boleh aju aku dengar macam tu ok aku tak kira tempat pangguankah tempat jemuan janti dia boleh pureh masalah aku ni ok ambil penjara jumpa kawan ni dan cerita ia ni tukang tuan hayak ni bila sampai di sana cerita dia akan hal di dalam penjara dan hal Nabi Yusuf dia cerita dekat raja hal dia dengan Nabi Yusuf dalam penjara dan berharap dia akan pesan Yusuf kepada raja yang mimpi itu. Sekali dia buat abang lah. Cuma satu tuan saya saya pun dah Dua tahun dah dia pesan. semua saya abang ke tuan oh, Dia ni bukan orang salah orang baik tuan ku. Dalam penjabat dia lah yang tu pergi itu mengajak kami hal-hal apa -hal perugama ni. Kami kalau ikut kecewa kena penjara ni. ni tak tahu lah. Kali rakyat pun kami gunakan gantung diri dah. Tapi dia lah jadi penawah dalam penjara itu. Dia duduk cerita dekat raja bajak pada tengah-tengah ini nampak tadi hampir hampir jumpa dia arahan aku fix tadi maka gemarlah bajak apabila mendengar takdir mimpinya itu maka suruh akan dia pergi kepada Yusuf di penjara maka kata ia Yusuf ayyuhas siddiq fi tab'i baqaratin iman dia quluna tab'u 'idha wa tab'u tumbulat al khudrin ya tuan kalau dia, dia balik tukang khatrin khudrin wa oh. qara yabi sakin la undi ya'lamun wa hayu satu orang yang sangat benar Nih, tukang ayah ni tukang oh, songaiak ni raja dia pergi penjara jumpa balik dengan nabi Yusuf bila dia sampai sampai di sana dia terus bagi nabi Yusuf ni dia kata apa Yusuf ayyu haqq adullah tengok bahasa quran bahasa hormat yang dia bagi kepada Nabi Yusuf dia sampai-sampai dia kata apa? Yusuf, nama dia ni Yusuf ayuhasidil wahai orang yang benar dia kata dia tu dalam penjabah itu dia kenal hadibudi Nabi Yusuf ni, Nabi Yusuf so um. cuma dia ni leceh dia boleh buat lupa, dia ni dia leceh tapi bila dia ingat dia patah balik, dia panggil Yusuf ayuhasidil Yusuf, wahai orang yang sangat benar, dia kata Fatuakan kepada aku pada mimpi. yaitu pada lihat tujuh lembu tembus. Dimakan akan dia boleh tujuh lembu kuris. Dan lihat dalam mimpi tujuh sangkai gantung hijau dan tujuh yang lain kering. Tiba-tiba hilang yang hijau tinggal yang kering. Mudah-mudahan aku boleh balik kepada manusia. Yang ini kepada baca aku dan orang-orang besar dari istana sana. Mudah-mudahan mereka tahu sekali akan takdir mimpi itu. Kerana sekalian orang tiada tahu akan takdir mimpi itu. Ah, hmm. dia dikatakan dekat tadi Dia suruh tolong buka sekali tu ngalah. sudah mimpi macam ini Tak ada siapa boleh takdir boleh bagi makna mimpi ini Hang tolong kat tang ta mimpi ini aku nak bawa balik takdir mimpi hang ni aku nak cerita dekat bajak dia segala orang besar ajari tenganga dengan tengah pun nak abang dekat depa semua bahawa hang lagi champion daripada depa boleh dah untuk tolong aku sekali aku nak bagi tahu dekat depa benda ni sambung ayat tu dia kata apa qalan nadra nadrauna sabha sinin kata nabi yusuf ta'bir lembu tembun itu ialah kamu bercucuk tanam 7 tahun dan hasilnya berbuah. Elok sangat tanam-tanaman oh. Nabi Yusuf tangden. Yang mimpi kata cuma mimpi kerin tiba-tiba keluar meh tembu tujuh hektar -oh, tembu-tembu gemuk-gemuk. Maknanya kita akan melalui tujuh tahun zaman subur. Gemuk-gemuk itu mewakili zaman subur. Kita akan melalui tujuh tahun zaman subur. Tanam apa pun jadi. Dia kata, jadi manfaatkan masa tujuh tahun ni, tanam cukup-cukup. Dia kata, okey. Sambung dia, فَمَا حَفَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا خَلِيلًا مِنَّا تَأْقُلُهُ Maka manakala kamu ketam hasil tanaman itu, maka kamu tinggal akan dia pada tangkainya. Tujuh tahun ni, kamu tanam, jangan makan habis. Makan sebahagian, sebahagian lagi Simpan buat benih Simpan Biar dia nunggu tangkai dia ya, Supaya boleh buat benih pula ke depan dia Makan sebahagian saja Sebahagian simpan Melainkan sedikit-sedikit Kamu ambil daripada kadar kamu nak makan saja Maksudnya dia mengajarkan langkah berjimat somat Kalau ni tentuan popular dengan apa nama game apa, Konsultan, konsultan uh, money management kalau majalah afal ni MTSI 2. Mulai hari ini pagi-pagi tu dia ada. Panggil ni apa orang-orang yang domain ni hal kewangan ni. Financial punya manager. Ada pembuat teori mudah ya. dia depa kata kita jadual banyak mana kita belajar ni jangan sampai mengganggu uh, kita daripada bayar hutang selama 6 bulan. Okay, katalah kita sebulan komitmen kita sebulan komitmen kita nak bayar rumah nak bayar naikah nak bayar tu, nak bayar ni apa-apa semua katalah 2,500 katalah sebulan kita punya komitmen nak segi bank loan apa semua katalah 2,500 orang yang bijak mengurus peruangan ni dia kata dia mesti ada dalam simpanan tak berusik 2,500 kanina duit tu tak berusik RM2,500 kali 6. Maknanya, in case, kalau jadi apa-apa pun, 6 bulan, kita boleh bayangkan. Jangan duit ada mana send semua. Jangan. Dia kata, apa-apa? Nak jadi apa, kita tak tahu. Nak jadi apa, kita tak tahu. Bila jadi, duit dipandang taklah. Ambil satu orang, rumah orang maik kita, kaitan bank tarik balik. Ya, orang oh, tahu. Jadi orang yang bijak mengendalikan keuangan Dia kata apa dia? Dia ada saving Simpanan tak usia dia mesti 6 bulan punya commitment boleh tahu Teori ini, teori Nabi Yusuf al alaihissalam. Teori ekonomi Nabi Yusuf al alaihissalam. Dia takdir mimpi raja Dia kata apa? Dia kata 7 tahun kita akan dianugerahkan bumi yang subuh Masa tu tanam cukup-cukup Hasil yang kita dapat tu hak mana keperluan kita makan, hak lain simpan. Simpan gula, biang, gandum tu masih di tangkai lagi. tadi. Dia kata ini untuk apa? Untuk future, untuk masa depan. Summa ya'ti min ba'di zalika tab'un syidadah. Kemudian kata Nabi Yusuf akan datang, kemudian daripada yang demikian itu 7 tahun kemarau. Ni cerita apa? Cerita lembu Bowen naik lembu kurus ini menggambarkan apa? kemarau Tujuh ekor, maknanya tujuh tahun. Tujuh tahun subur, tujuh tahun kemarau. Masa tujuh tahun subur simpanan untuk nak menghadapi tujuh tahun kemarau. Ini takdir mimpi yang Nabi Yusuf kata. Iaitu takwil tujuh lembu kurus itu ialah tujuh tahun kemarau dia kata. Ya qulna ma qaddamtum lakum Nescaya makan mereka itu barang yang kamu simpan dahulu daripada mereka itu 7 tahun itu. Simpanan selama 7 tahun tu akan digunakan semasa 7 tahun kemarau. Maknanya selepas 7 tahun kemarau, bumi subur balik okey. Kita kawal elok-elok aja simpanan kita kita boleh guna masa susah. Cantik-cantik aja. Nabi Yusuf kata macam tu. Daripada segala biji-bijian yang ditanam pada tujuh tahun Yang menjadi tanam-tanaman itu Kita boleh guna masa kita susah Illa falidan mimma tuhtinun Melainkan sedikit daripada barang yang kamu simpan Bagi perbuatan benih Yang tinggal lain dihabiskan Hak simpan tadi di tangkai itu Selepas habis tujuh tahun kemarau Hak tu boleh guna buat benih Untuk tanam balik Apabila hujan main benih strategi ekonomi Nabi Yusuf alaihittala macam tu. Summa ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughasun nas wa fihi yau Kemudian akan datang pula lepas tujuh tahun kemarau itu tahun yang di dalamnya ditolong segala manusia yang lapar dengan banyaknya hujan. Ha, lepas kemarau tujuh tahun hujan nanti main balik dia kata dan padanya memerah mereka itu akan buah enak dan tebu dan lainnya daripada jadi buah-buah kayu yang banyak perbuat pamat dan perbuat cukrah ha, bila dia mulai balik hujan, tumbuh tumbuhan balik jadi macam biasa, semua boleh makan balik, buah enak, buah anggur buah apa semua akan ada Saya kata. dia beritahu tak, dia ambil tuan-tuan, di sini kita ambil satu pengajaran daripada yang Nabi Yusuf, Adi Mosin ati-ati Cantik Padahal dia? Masanya kalau dia nak ndiman. Dia duduk dalam penjara. Raja ada keperluan, ada hajat dengan dia. Bila utusan raja mai, dia boleh biman. Dia boleh kata, aku tak ada masalah. Aku tahu takbir mimpi ni. Ambil abang dekat raja bagi aku bebas elok, baru aku boleh bagi tahu makna dia. Dia boleh buat macam tu, tapi dia tak buat. Dud dalam penjara. Orang mai tanya, apa kerja? Inilah yang kata Nabi Yusuf alaihissalam. Ati dia beresih macam tu. Maka tak kala selesai Yusuf daripada takdir, takdir balik, uh, takdir mimpi itu, maka baliklah kepada tuang hayak kepada raja ni. Maka berkhabarlah dia akan takdir itu kepada raja tadi. Maka perkenan raja akan tanggir itu. Oh, Bila dia dengar-dengar-dengar-dengar cerita Nabi itu, dia beri abad. Dari tuan, oh, orang nak saya jumpa, kata macam ni, macam ni, macam ni. Raja dengar-dengar-dengar-dengar. Oh, raja kata si. Siapa budak ni? Anak siapa dia ni? Pandai yang ha? masih. Raja pun nak tahu siapa dia ni. Dan masuk hati raja akan berkabar yang dikata tak dapat tidak akan jadi itu. Dan raja bila dengar penjelasan daripada tuan-tuan ayah dia ni, Betul-betul masuk hati Dan Nabi Yusuf kata benda aku hatah ni tentu punya jadi. Dia kata ni 7 tahun kita akan hidup sembuh. Akan diikuti 7 tahun kemahaw seru. Lepas tu dia akan sembuh balik. Raja betul-betul percaya apa yang Nabi Yusuf berkata kepada tukang-tukang ayam. Wa qalal malik kau pun bagi macam kata raja bawa datang boleh kamu akan jatuh dengan orang yang tak dia mimpi aku ini ha kira -kira. Jadi, last, dia jadi jadi dia jadi berjato happy ending dia happy ending raja baik apa raja kata macam ni aku nak kenal siapa dia ni budak mana ni yang pandai sangat ni tak pernah aku terintai dan ni pembesar-pembesar bagai -pembesar gaji hutang ni pun tak langsung lah. Boleh ingat macam ni. Dia mula nak orang buah ni. Dia kata, aku tu ni. Abang ambil aku amai budak ni dekat aku. Aku nak tengok ni siapa budak ni. Hmm? Maka pergilah bersuruhnya kepada Yusuf. Dia ni pun nampak lebih ni naik bangkak kan. Ha? Aduh tuang, ayam ni lepas ni mungkin jadi tandir tu, ha? Jadi mandor. Allah orang ajak tong ayam dia ada tong lah. Ya, nampak dia dah jadi penting. Dia dah jadi penting. Raja dok bagi, dok bagi kerja dekat dia aja. Ya. Raja kata, eh, hang pi panggil, hang ambil budak tu buat mai, kau nak kenal dia. Falamma jaa. Falamma jaaahu ar-rasuul, qaal, irji' ila rabbik wa-d'a. Fas'alhu ma baadun nithwa. Allati qad ta'na aydiyana. Maka kata kena datang agar Yusuf boleh pesuruhnya. Dan minta dia seluruh. Bila tukang tuang ayam ni patah balik main dekat Nabi Yusuf di penjara ni. Kata ke dia Yusuf. Nanti orang Raja suruhan bebas hari ni. Jom ikut aku bintana. Macam tu punya tawaran main dekat Nabi Yusuf. Maka kata Yusuf kepada suruhan raja ini ni. mengubah muzahirkan. ...kelepasan daripada tukmah. -tuk. Nabi Yusuf pula masa ni baru dia iman harga dirinya. Sebelum dia dibebaskan, dia nak nama dia dibersihkan dulu. Oh, ni pula yang kata Nabi Yusuf. Kalau kita tu kan, abang-abang bebek tu. Hmm. Benar kecuali abang, abang ni lah. Uh, Apa? Didur cuman yang ajak tu bincang-bincang tu bincang lagi bebek hari ni. Abang-abang bebek. Nabi do kata Allah. hang tanya dia balik ni aku salah semua. enggak dia tu bohong pula penjara tak tanya lah dodol dia kata kata bewek tak dan bagi dalam kat siapa 1 ringgit dia Nabi Yusuf doktor, Nabi Yusuf ni marah dia marah dia dia buat apa dia kata dekat utusan raja yang metung ayah ni. eh dia kata hang balik tanya raja dulu. Aku ni salah ke yang dia berubah pulang ke dalam air. Ini yang dari, dari YouTube ni. Ha? Dia kata, kerana kelepasan daripada Tuhmah. Kalau nak bersih nama dia. Dan dia kena penjara dengan zalim. Dia tak buat Dia mahu nama dia dibersihkan. Dia kena, dia kena penjara secara zalim. Balik engkau kepada tuan engkau, raja tu. Dan minta dia tanya apa hal kelakuan segala perempuan yang empat puluh orang. Yang gerak tangan mereka sendiri tu. Dia pantas balik cerita 7 tahun 4 Eh dia kata masa aku dituduh Buat jahat dengan isteri Perdana Menteri Dengan isteri isteri saya Dengan Zulaifa ni Selepas daripada aku dituduh dia kata, Zulaifa ni panggil 40 orang perempuan Bini orang besar-besar Mesir mai di rumah dia Dia bagi buang dia bagi pisau Dia suruh aku keluar Bila aku lintas je 40 orang ni pakai dua kupas tangan dia buat sendiri Darah mama Tolong sekali pergi tanya raja, dia kata Saya apa yang empat puluh orang ni Pakan bidang potong jari sendiri, dia kata Salah aku kan, dia dia Haa, cengit Salah aku kan Selalu mereka tengok aku, sampai terpotong Jari mereka sendiri, aku kan salah Aku kan salah, ataupun Jebahkan yang bersalah ha, ha. Apa ni salah adalah hal ni Ada, ada, ni Cerita Nabi Yusuf ni Maka hal kelakuan segala perempuan yang empat puluh itu sampai kerak tangan di pasal apa? Inna Rabbi bi-kaidihin na'alim. bahwasanya Tuhan aku, kata Nabi Yusuf. Iaitu Allah SWT. Dengan tipu daya mereka. Yakni kumpulan perempuan ini. Allah amat mengetahui tipu daya mereka. Maka baliklah pesuruh raja ni. Khabarkan kepada raja agankah hendak Yusuf ni. Oh. Dia pari habar. Tak boleh keluar pergi jen. Dia pari Tamu keluar lagi. Dia ni pun kalau okey balik jumpa raja. Dia kata kampung, dia tak mau keluar kampung. Allahuakbar. Raja kata dia tak mau keluar. Dia kata keluar kampung. Apa dia? Dia song gaduh dengan dia. dia, eh kata dia, dia bukan masalah syah kampung, dia masalah maruah dia. Dia dipenjara saja pasal balik Lah dia nak benda ni clear dulu, dia tak salah. Habis dia nak aku buat apa? Raja kata. Bagaimana Tuhan dah bagi hati dia syok Dekat Nabi Yusuf Oh dia nak 40 orang Bini orang besar-besar Mesir tu panggil mai contoh tanya tanya mereka Yang hampa sampai terpotong jari dulu ni Salah Yusuf ke hampa terpotong jari ni Tuan-tuan pergi tanya yang lu Eh bajak ni pelik kan Tak apa dia kata tengok apa jadi eh ha? Baik Maka himpunlah bajak akan mereka itu. ikut Raja ikut cakap ke tuan dia sampai tahap ni dekeralba wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin tu hendak take over nak benda ni tuan dah take dah bagi nama nabi Yusuf bercit daripada ingat jahat orang semua raja pun panggil segala perempuan yang 40 orang ni serta dengan zulaikha dipanggil sekali panggil mai sekali qala ma qatabunna idrawattuhunna yusufa wa allathi Kata raja, apa kelakuan kamu, apa dengan Yusuf ketika kamu berkehendak akan Yusuf daripada dirinya? Adakah kamu dapat daripada Yusuf cenderung kepada kamu? Raja panggil Mayrba ni, raja tanya dia. Ni hampa dulu ni, kes hampa dengan Yusuf ni apa hal? Raja tanya. Apa hal hampa dengan Yusuf? Yusuf hampa ingat dak satu orang nama Yusuf 7 tahun dulu dan hari ini dia terperosok di penjara. Apa ingat dak 40 orang ni termasuk Zulaikha. Ingat lama tak ingat. Ingat. Apa hal ni hampa dengan Yusuf ni apa hal? Ni kena hampa sampai terpotong jari bila tengok dia ni apa? Yusuf ni jahat dak? Dia ni orang salah dak? Sampai dia masuk penjara ni? Raja tajam. Maka jawab sekalian perempuan itu, "Qulna" حَاشَا لِلَّهِ مَعْلِنَّ min مِنْ سُوْءٍ betul, pernah sebayang tak Quran Al-Wafiq kita berkata ini? baca-baca, Masya Allah. Tuhan Cerita yang sampai detail macam ini, Tuhan rekodkan dalam Quran. Contoh boleh cerita in general, ya? Kes Nabi Yusuf Yusufi. Tapi tu Tuhan more detail. detail. Tuhan nak beritahu kata, Nabi dia, kekasih dia, putusan dia, dia akan pelihara orang lain. Dan tidak cukup dengan hak jadi Nabi, zaman Nabi Yusuf saja Dia cerita balik kes kepada kita zaman Nabi Muhammad ni. Allah subhanahu wa ta'ala sengaja buat mai benda ni. Bagi kita ni baca tafsir ni, kita rasa kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bila macam tanya kepada wanita perempuan, -perempuan ni, kul na ha sya diillah, ma alim na alaihim insu kata mereka ni, perempuan-perempuan ni, maha suci Allah. Mereka kata tiada kami ketahui atau Yusuf, Sikit pun daripada pada oh mereka kata ma ha sya mereka kata maha suci Allah. Setahu kami Yusuf ni bukan kata dia orang baik, jahat tak pernah cerita kepada Yusuf yang kami kenal ni Dia bukan saja orang baik Bahkan dia satu orang yang benda jahat Tak terlintah dalam hati Pengakuan dia paling Di depan pajar ni Baik Qalaqin ra'atul aziz Al-an Has Al-an Has Hasal haq Ana rawattuhu an nafsih Wa inna min ulamina sadiqin maka kata perempuan Aziz iaitu Zulaifah Zulaifah ni dia pun gagal dia jadi genti pancius dia rasa bersalah dia tahu dia yang punya bahasa dia tahu dia lah punca tiba-tiba Yusuf kena hukum tujuh tahun Nabi Yusuf duduk dalam penjara dia apa? Di cengkam rasa bersalah Tiba, tiba hari ini, raja panggil raja sanya. Dia kata, sudah sampai masa. Dia tuatlah. Maka kata, Zulaiksa ini dia kata apa? Sekarang, dia kata, tersentuh oleh yang sebenar. Bahawasanya aku yang sebenarnya tak kepada dia. Dan bahawasanya Yusuf sungguh daripada jumlah orang-orang yang terakhir. Zulaiksa selepas tujuh tahun, dia mengatakan. Dia kata, sebenarnya saya salah. Cerita 37 tahun lepas saya salah. Yusuf berkata, dia or, dia dia kata Yusuf bukan saja dia tak bersalah dia orang yang benar depan raja Zulayfa kata begitu maka tali pesuruh khabar pada Yusuf bila jadi macam ni raja panggil mai 40 orang termasuk Zulayfa tanya dia panggil membersihkan nama Nabi Yusuf di depan raja apa semua ni tukang tuang ni dia pun ada dalam majlis tu apa tertanya di memang ni sama ada dia dapat kursi duduk kotak itu tak penting. Yang penting majlis tu dia ada. Dia tu ada kot tepi raja. Eh. Atau balik kanan dia ada tengok balik kiri dia ada kerana dia, dia, dia tu ada belakang kanan. Lah. Balik dia pergi ke penjara. Tu. Dia dengan penjara. Dulu dia kena korang lah, dalam penjara. Tapi hari ini penjara tu dia boleh pergi masuk keluar balik. Jadi macam dia pula jadi macam pengarah penjara baru. Boleh tu masuk keluar mebas. Suka hati. Nah. Balik dia pergi ke penjara jumpa Nabi Yusuf. Maka kata dia... Zalikil yagama ani, lama akuhuluh bilgaid, walaala Allah la yahdi kaid alqaimi. Maka kata iamu ya, kata Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kata apa? Bermula demikian itu. Jadi yani tuntut kelepasan daripada tohmah itu supaya untuk dahui aziz, iaitu yani suami Zulaiqah, Bahawa aku tidak kian akan dia kepada istrinya. Ah, Nabi Yusuf nak bersih nama dia. Dia tak, tak ingat nak buat kianat kepada orang yang turut dia. Dia ni beli dia daripada kena jual di market Beli balik di rumah. Dia ni sayang dekat dia. Al-Aziz ni sayang dekat apa nama Nabi Yusuf. Bela dia elak-elak. Tapi bini dia buat hal. So hari ni dia kata, aku nak. Walaupun dah lepas tujuh tahun. Aku nak. Perdana Menteri Aziz tahu. Kata, aku tidak pernah termiat nak kianat kepada isteri dia. Dia kata. Dengan jalan raib, apatah lagi ketika dia tak ada. Tak mungkin aku akan buat saya elok dengan isteri dia. Dan bahawakan Allah Taala tiada hidayah, akan tipu daya. Akan segala orang yang kianat kepada orang-orang. Nah, dia kata, aku yakin Allah tak akan buat maya kepada orang yang betul. Dia kata. Baik, kemudian berkata Yusuf, kerana tawarq menghina diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nabi Yusuf berkata, wa na ubari nafsi. Inna nafsa la amaratun bisu. Illa ma rahima rabbi. Inni. Inna rabbi ghafurur rahim. Dan dia aku melepaskan diri aku daripada tohmah. Dia kata aku bukan sengaja nak selamatkan diri aku yang bersalah daripada Allah tapi sebenarnya aku tak bersalah bukan aku orang bersalah, tak aku mengaku dah, aku bersalah tapi aku tak bersalah dalam hal ini jangan kata aku bersalah nak lepaskan diri daripada hal dah. aku memang tak bersalah daripada dalam hal ini kerana bahawasanya nafsu memang mengajak orang buat kejahatan melainkan barang nafsu yang dirahmat oleh Tuhan dan bahawa Tuhan aku itu amat mengampun lagi amat rahim akan hamba-Nya. Wa malik utulini bihi astakhlishu li Dan kata raja, bawa datang olehmu akan Yusuf kepada aku supaya aku sucikan dia bagi diri aku saja. Raja ni bila dah macam ni semua apakah hendak Nabi Yusuf jadi tunai semua. Dia kata, okey, nak tak ada sebab dah. Untuk Yusuf tak mau main dekat aku, bawa dia main depan aku dan aku nak jadikan dia orang kanan aku. Itu maksud ayat tu yang kata tak helisku dinasti, aku nak bersihkan dia untuk diri aku saja. Maksudnya aku akan jadikan dia orang kanan aku. Dia hanya dengan arahan aku, orang lain apa pun tak boleh awaknya. Itu maksudnya. Raja ambil nama Yusuf main jadi orang kanannya. Tiada boleh orang lain campur akan dia. Maka kata ulamak Tafsir, takkanlah nyata bagi raja akan hulur Yusuf dan amanahnya, dan ilmunya, dan benaknya, dan baik adat perangainya. Dan dia tak keluh kesahnya ketika bala masuk ke hati raja. Dan baik i'tikak raja kepada Yusuf itu. Raja kena Ini orang macam-macam. Raja dah kena iza aradallahu amra ahya asbab asbaba apabila Allah taala nak suatu perkara dia siapkan dia Agar segala sebab apabila Allah Nuk satu benda baik jadi Allah atur segala sebab-sebab Sepujian untuk nak menilai baik atau buruk Allah atur ni hmm? maka datanglah kesuruh itu kata dia kepada Nabi Yusuf ajib al-malik Ha? Maksudnya perkenanlah oleh Wahai Yusuf akan panggilan raja Dia pergi dari Dia Yusuf yang sudah sudahlah Yang sudah-sudah lah. Benda jadi-jadilah lah, Raja jemput hampir jadi orang kanan ni. Jom terima jemputan raja Dekati. Dan bangkit Yusuf Dan segala ahli penjara dan doa bagi mereka itu. Nabi Yusuf ni bangkit. Perutu nak keluar dari penjara. Ahli penjara semua bangkit. Maknanya dia ni dah diterima sebagai presiden penjara. Semua banduan ni kira dia tengkuru lepas. Bila dia bangkit nak bebas. Nak keluar ni pakar bangkit semua. Kuru ni semua habislah. Tengkuru kita keluar lah. Tak ada lagi. Orang yang akan bimbing kita dalam penjara Dia pun bangkit nak keluar. Dia pun bila tengok orang sayang dia macam dalam penjara. Dia pun baca doa. Kata dia Allahumma a'tif alaihim qulubal akhya wa la tahum anhum al akhbar Dia kata wahai Tuhan lembutkanlah hati mereka itu segala hati orang yang baik-baik dia minta oh, Allah lembutkan hati tahanan-tahanan yang tinggal itu In, dan janganlah engkau putuskan mereka itu daripada segala khabar Dia minta, minta Allah Subhanahu bagi dia boleh jadi orang yang jelekkan eh. minta begitu oh. Kemudian mandi dia oh sebelum nak mandi dulu Mandi, mandi, mandau apa semua nak keluar daripada penjara ni. Dan pakai kain yang baik-baik. Dan surat dia ketika keluarnya di pintu penjara itu. Ini rumah balap. Dia nak keluar, dia tulis, tulis di pintu penjara itu. Ini rumah balap. Rumah ujian. Masuk penjara ni ujian. Ha? masuk penjara ni ujian. Dan penjara adalah kubur orang hidup. Orang hidup, duduk dalam penjara, duduk dalam kubur. Menjawab, kubur, pak, eh, nak okay. ha, dia akan menjabat menjabat menjabat dalam kebawah. Bilik patai nak reka pula. Dia menjabat dalam kebawah. Dengan bilik pat, pat persegi, batu, dengan seruan. Eh. Jadi menjabat dalam kebawah. Peluh, 24 jam, peluh, lelah, eh. turun. Kalau nak beriak pun teriak lah. Kalau nak berdoa pun berdoa lah. Kalau nak baca ayat Al-Quran, mana al pun baca lah. Itu lah menjabat menjabat dalam kubur, eh. Ha? Maka Nabi Yusuf ni, dia bila nak keluar, dia tulis ini rumah berjian dan inilah nak kubuk kepada orang hidup. Hidup. Tapi tak boleh buat apa. Macam dia bila begitu. Dan pencobaan bagi orang yang baik-baik. Orang oh, dia kata penjara ni kadang-kadang dia menjadi cubaan kepada orang baik. Penjara ni tak semestinya tempat orang jahat. Tak mesti tempat orang salah. Kenapa pernah baca cerita ulama-ulama masyarakat? daripada Imam Abu Hanifah yang paling syirian Mazzar Hanafi, Imam Abu Hanifah Imam Malik senioriti yang kedua Imam Syafi'i yang ketiga dan Imam Ahmad bin Hanbal, semua masuk jawab, semua masuk jawab. Imam Hanafi masuk pejabat pejabat pasal Khalifah semua dia jadi kazi, dia tak mahu, no, pasal itu, kena melirat lah bukan pasal dia jadi rabbi lepas tu dia pergi apa kidnap bini orang apa, tak ada. dia tak mau jadi rabbi khalifah kata kalau hang tak mau, tak tak ada orang lain yang lebih layak dia kata dekat khalifah aku tak layak khalifah dah hampir sedut merepek mana ada orang lain yang lebih layak daripada hang tak mau. penjara imam Malik sama imam Syafi'i sama imam Ahmad bin Hanbal dia berbelaga dengan nama-nama bolongan Muqtadzilah. Ahli sunnah wal jamaah dekat Quran Adini Al al-Qadim. Muqtadzilah kekejar Quran ini makhluk. Tapi Muqtadzilah mendapat tempat di hadir Khalifah. Khalifah tu nama Khalifah al-Na'mud. Jadi Khalifah terpengaruh dengan cakap-cakap Muqtadzilah. Maka dia panggil Imam Ambali. Imam Ahmad bin Hamad. Dia kata-kata, bagitahu dekat Pakai Al-Muqtadzilah. Cakap Quran ini makhluk. Imam Hanbali kata mana boleh, Quran ini sadir Jangan ya. Khalifah kata aku tak mau dengar ni Aku mau maulah ni bagi tahu dekat orang Kata Quran ini makhluk Dia kata aku tak mau, aku tak mahu kata Aku suruh, pasal apa, pasal Itu menyalahi yang ada semua pun Kalau nak suruh, dia suruh orang lain Suruh ni ulama'-ulama' tu mengampu orang tu Suruh mereka habi beritahu Khalifah kata ni Kalau kata orang tak mau dengar Han kata apa orang dengar rakyat ni pun kena. rakyat ni pun dia kena apa dia pakai dengan dia pakai ni jadi bila akak dia pakai kata-kata, orang dengar ni nak kena suruh Imam Hanbali kata baru dia dengar, Imam Hanbali tak mahu, maka dia dihukum sebab 28 wajan tenang berdoa, merambu, macam-macam -jah. sampai Khalifah Al-Ma'mun naik ganti pula Khalifah Al-Mu'tasim Al-Mu'tasim sambung lagi penjabat dia lagi sebab tambah lagi. Nak suruh. Dia benda berkata pendahat talifah. Dia tahu. Dan penjara dia. Ha. Di sini lah cerita Nabi Yusuf ni. Dia kata dan surat dia ketika keluar dari pintu penjara itu. Ini rumah balok. Ini kumpul orang hidup. Dan penjara adalah cobaan kepada orang yang baik-baik. Dan berjalan dia masuk asyik raja. Ha. Baru lah kedua penjara. Tapi masuk ke raja barulah pergi ke Isana masuk menghadap Raja maka salam, maka salam Yusuf kepada Raja dengan dua halal. maka kata Raja apa ini lidah kata Yusuf ini lidah Ammi Ismail mengikut taksir Ibn Kasir Nabi Yusuf AS ni mahir banyak bahasa dan Raja pada masa tu yang nama Rayyan tadi dia mahir lagi banyak bahasa daripada Nabi Yusuf jadi bila Nabi Yusuf masuk, Nabi Yusuf cakap pula cakap Arab. Sebab depa depa tak cakap bahasa Arab. Depa ni daripada Yahudi. Bila depa dengar ni hey, Nabi Yusuf cakap bahasa Arab saja raja tanya saja. Ni hang cakap bahasa apa? Jawap Nabi Yusuf dia kata ini bahasa Ismail, Nabi Ismail baci aku ya, dulu. Keturunan atas-atas Kemudian doa Yusuf baginya dengan luar Ibrani. Kemudian dia baca pula bahasa Ibrani. Bahasa kitab Taurat. Dia baca doa dekat raja. Baca dengan bahasa Ibrani. Maka kata raja. Ini lidah apa? Kata Yusuf. Ini lidah untuk nenek aku. Dan adalah raja boleh bercakap. 70 bahasa reda. Zalaib tu kasih aku nak nak periksa ini. Wallahualam. Sejak mana riwayat ini menepati kebenaran dia. Tapi dicatatkan dia dalam tafsirnya begitu. Dan tiap-tiap berkata raja... Yusuf jawab dengan doa itu. Raja boleh F dia. Raja cakap bahasa ni dia boleh cakap. Raja cakap uh, dia boleh cakap. Cakap Cina dia boleh cakap Cina. Cakap Tamil dia boleh cakap Tamil. Cakap, cakap, cakap Urdu dia boleh cakap. Cakap Hindustan semua boleh. Maka ajaib ajaib akan kelakuan Yusuf itu. Wajah pun kata pancasari. Dia ni memang budak pintar luar biasa, jiniah. Kenapa tak dia ni muslimaya buat kajian hati dia ni. Kurang pandai kita kata. Maka sedangkan mudanya umur baru 30 tahun. Pada masa tu umur Nabi Yusuf baru 30 tahun. Bijaknya begitu. Maksudnya apa? Maksudnya dia bakal jadi Nabi. Allah dah tulis Allah daripada awal. Sama macam Nabi Muhammad. Sebelum jadi Nabi. Umur 40 baru jadi Nabi. Tapi zaman awal-awal ni Masa apa nama banjir. Hajarul Aswad jatuh. Sampai nak berperang suku-suku Arab. Nak ambil buh beli Hajarul Asyid di tempat dia. Siapa nak bubur? Suku kaum ni kata dia layak. Suku ni kata dia layak. Suku ni kata dia layak. Lah lain, lain siapa yang nak bubur? Akhirnya, mereka kata sepakat. Mereka nak tengok pintu ni. Siapa masuk di pintu ni, kita suruh dia jadi hakim. Dia kata siapa? Orang tu lah yang akan bubur. Mereka nak ikam-ikam lah. Baca sebahagian orang hari ni dia pasti apa nama berapa kali karam tinggal waliah angkat tangan. <SILENCIO> Pending kebalah tinggal dekat. Dia bertikam. Keluar dia apa? Alam ha? karam. Karam tinggal waliah dia buat apa nama liputan apa-apa dia. Kameran Haida daik-daik sahih semua ni. Kan dia last kali dia yang dia bercakap. sikap sama dia angkat tangan sekali tu. Bawa dia angkat tangan sekali tu. Ada kaki tikam tu berapa kali dia angkat tangan tu. Dia berkata, aku kata lima. jadi kata empat Dia antara empat lima enam ni ya. dia tak boleh jadi, Dia punya time tu banyak dua yang empat lima enam Jadi aku kata lima Bos orang lima puluh ni Ni kaki judi ni Ya Allah kata -kata, Pening kepada kita denang kena orang lagi ni, orang merayu Dan kan pun orang lima puluh Angkat kata empat, ha? lima, enam kata -kata, Lima lah Ya Allah pas oh, situasi tadi. Ya. Kita hantar benda ni kita pacik kepala ni. Wangai manusia hari ni. La itu tak ada. Baik, jadi dia ni boleh cakap raja, dia boleh cakap 70 bahasa. Dan setiap-tiap berkata raja, Yusuf jawab dengan nombor itu. Raja cakap bahasa apa dia boleh jawab balik dengan bahasa tu. Aje kata budak ni, baru 30 tahun umur dia bijak ke macam ni. فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمْ لَدَيْنَا مَكِينٌ amin. Maka setiap kali berkata Yusuf akan raja, ketahui raja akan bijaksana Yusuf itu. Setiap kali Nabi Yusuf jawab, maka makin yakin raja ini kebijaksanaan Yusuf ini. Memang dia ini bijak betul. Cerdik dia, alim dia, sabar dia, sepat pendirian dia, pandai dia, amanah dia. Banyak duruh, banyak bahasa boleh bercakap dia. Dan berkata ia, berkata Raja, bahawasanya engkau wahai Yusuf. Hari ini, duduk dengan kami Raja dah test, test, test, test. Raja kata, makna kata ramai-ramai. Lupa yang dihubungi putar ni, tak payah semua ni. padan dengan ku jaga dia dua sorang. Aku buat menganggur. Habis eh? kena, kena puang raja puan puan. Kalau VSS dapat jual sikit. Tak ada, bol putar gitu eh. Pakas di bantong, dia berjabat bolong semua. Mereka ni. Ha? Maka tetap amanah kepercayaan atas kerjaan kami itu. Hmm? Maka apa untuk fikir yang kita hendak berbuat? Kata Yusuf. Kempun akan segala makanan. Dan sungguh bertanam sebanyak-banyaknya pada ini tujuh tahun yang jadi tumbuh subur ini. Ha? Dia balik kepada tahdim ini dia. Dia kata okey. Tindakan pertama ni, apabila raja lagi ke orang kanan raja, raja kata dia okey, lalu apa tugas utama? Yang pertama sekali anak, anak buat apa? Anak turun pi pelatih trik, anak turun pi masjid dia, anak fitrain naik LRT, apa dia? Tindakan pertama anak, anak buat. Ini tindakan pertama ni tuan-tuan, ini momentum. Baru kau ketahu ini pemimpin berjiwa rakyat. Turun kepada. Tindakan pertama tu nak tunjuk. Saya tak mahu kapel-kapel merah. Saya tahu, mahu baju-baju bunga banyak-banyak. Saya mau tengok yang betul yang banyak macam mana. Itu tindakan pertama. Momentum dulu. Nabi Yusuf AS bila raja nanti lagi jadi orang kanan. Okey. Anda buat apa lagi? Kerja jalanlah je waktu. Dia turis. Kata apa? Idea dah duduk dalam kepala. Dia kata. Tahu cuanku. Apapun. Buat ini dulu. Tujuh tahun ni. Tujuh tahun subhan. Pastikan rakyat buat kerja begitu. Bercucuk tanam, jangan ada siapa du curi tulang, du buat maleh, degah, du tidur meletak di rumah, semata-mata bangkit buat kerja. Sebab apa? Sebab selepas tujuh tahun subur kita akan kena tujuh tahun kemarau. Itu rancangan pertama dia bila jadi bila jadi orang kanan raja. Dan simpan makanan pada tangkainya. Dia kata jandung yang kita tuai, sebahagian kita buat makan. Sebahagian biar duk ada di tangkainya. Maksudnya apa? Selepas tujuh tahun kemarau itu ni dia mai balik zaman suku, kita nak guna tangkainya untuk buat bernik. Perancangan dia menjangkau tujuh tahun ke depan. Empat belas tahun ke depan. Tujuh tahun suku, tujuh tahun ke kemarau. Lepas tu nak mai subuh kembali itu. Empat belas tahun punya perancangan. Dia ada ada ada. Orang hari ni kata apa? Blueprint ke apa? Print ke apa orang panggil? Blueprint. Dah ada ni perancangan empat belas tahun ke depan. Kita nak buat Apa? begitu. Ini yang kata Nabi Yusuf. Maka datang kepada engkau sekalian makhluk supaya beli daripada engkau. Maka kata raja, siapa bagi aku dengan ini kerjaan ketika ini? Bila dia bagi tahu, kata buat ni, buat ni, buat ni dia bagi tahu. Raja tanya dia, ni banyak sangat benda nak buat ni, nak bagi tugas ni dekat siapa? Ni nak bagi tugas jadi menteri apa ni kata dia begitu pun ada jawatan. Menteri Keuangan ni nak bagi kat siapa ni? Yang nak mengaut hal keuangan negara ni. Yang nak buat perancangan belum lebih 14 tahun ni. Ni siapa kita nak portfolio ni nak bagi kat siapa? Raja tanya Nabi Yusuf. Qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafizul 'azim. Apa jawab Nabi Yusuf? Kata Nabi Yusuf, hmm. jadi akan saya untuk menjaga segala khazanah bumi Mesir. Dia offer dirinya Dia kata tuanku tak buat Kalau nampak berat, kalau nampak awal ni semua tak tanggup nak buat kerja ni Jadikan saya pemegang kunci khazanah ini Menteri kewangan lah Kalau dalam bahagian ini Minister of Finance Dia kata bagi dekat saya jadi menteri kewangan Bahawa saya pandai Pelihara akan khazanah-kazanah ini Bagi dekat saya Tunggu jangan bimbang Saya takkan songlap lakuk diri ni semua Lalu tangkut tengok muka saya, dia kata ada nampak muka saya ni macam nak kebayar lima juta. <laughs> dia tanya Raja. Raja pun tengok angkau buat dia lah, angkut Kalau bagi tengok nampak apa mite, nampak ada macam ni, eh, nampak aku tak bagi lagi mite dokumen lah, dia kata tak boleh. Tak boleh. Jadi berjamur. Ha? Jadi dia kata aku satu nak begitu, dia kata apa? Saya pandai menjaga amanah ni. Dan yang kedua, dia kata, khazanah ini, saya pasti akan lihat. Bagi saya jaga benar. Lagi, ketahui segala jalan maslahat Yang ini boleh menyurat dan boleh hisap. Dan dan ingat akan orang-orang. Nah, dia kata, saya ada kemampuan. Sebab saya ada ilmu. Saya boleh berbagai-bagai bidang ilmu. Ilmu hitam, ilmu mengira dan sebagainya. Dan luhuk orang-orang. Bahasa orang bangsa apa-apa saya boleh cakap bagi saya pulang menanti daripada saya boleh kata. Wa kadhalika makanna li yusuf fil ardi yatabawwa minha حيث يشاء. Dan seperti yang demikian itulah nikmat kami. Kami lepaskan Yusuf daripada penjara, satu nikmat. Kami tetapkan bagi Yusuf itu perintah di atas bumi Mesir. Jadi raja, itu satu nikmat. Hmm? Tuhan kata kami bagi dekat Nabi Yusuf macam-macam nikmat. Duduk dia daripada bumi Mesir di mana tempat yang ia kehendaki. Tapi jadikan dia boleh akses mana tempat pun. Nabi Yusuf boleh pergi mana tempat pun dia boleh pergi. Sebab dia wakil yang banyak. Begitu. Kemudian daripada hendak kena bunuh. Dan taruh di dalam telaga. Kami bagi dekat dia. Nyaris -nyaris dan nyaring-nyaring dia nak kena bunuh. Masa lepak dalam telaga raja. Kami atok dia bagi kenal benda-benda ni semua, akhirnya kami bagi nekmat kerana dia berjaya dengan ujian-ujian itu. Dan kena jual dia, dan kena tohmah dia, dan kena penjara dia, ikut jalan kehinaan. Kemudian akhirnya keluar dia, dan akhirnya menjadi raja. Hmm. Tuhan kata, aku yang pegang master plan. Ni. Aku atok benar ni untuk Yusuf Kenar yang akhirnya Yusuf akan menerima kesudahan yang macam ini dia menjadi raja. Nah, wallahu a'lam. Wallah. Lepas ni kita masuk kisah tabal Yusuf jadi raja. Hmm. lepas ni dia nak naik kereta, Nabi Yusuf ditabal menjadi raja. Oh, malamnya bulan 8 dikira sekarang. Jadi insya-Allah tanya umur bulan. Eh, uh, long sudah dulu. Tentu silap dah bila Allah puasa bulanan. Sudah. Itu masa juga dia kata masa dia di jalan dan jamu. Mei, bulan Mei, bulan lima. Bulan 6 jadi sekolah. Bulan 7 kuliah, bulan 8 dan lagi kuliah. Ujung bulan 8. Puasalah. Kan? Tentu masa adalah. Macam tulah masa kita doa tadi, sedangkan berkai kita, kita tu akhirat masih tu sikit juga dari Kiri Bekai kita untuk akhirat Terus dikitulah Sampai hari ini Tarjun kita tak buat lagi Sampai hari ini Posa sunat pun nak ambil Sehari lah Sembulan pun tak buat lagi Sampai banyak Benda yang kita tak buat Terus dikait Sampai hari ini Dosa yang kita tamu Hari kita tamu Dosa kita tamu Dosa kita tamu Dosa kita tamu Jadi eh, tuan-tuan Saya pesan dari saya Saya pesan dekat tuan-tuan semua Ambilin yang benar Sebab Mau Ajar dia tak tahu masalah, tak tahu binasa. bila sahabat. Tak ikut kuliah, ikut-ikut pun tak nampak nama. Dia tanya kepada tu sahabat, mana satu sahabat kita yang ni, ni, ni, ni? Yang mana satu sahabat ni yang ni, ni, ni? Oh, kita punya pak Aji ni kan? Oh, dia meninggal bulan setengah, tak tahu. Potong satu nama. Tentang. Tidak potong nama orang. Nama kita pun satu hari nak potong nama. Jadi, kematian adalah satu detik yang pasti. Kematian ini satu detik yang pasti. Bila Allah SWT Kita ada kapasiti kita manusia yang tak tahu bila nak mati, persediaan kena selalu ingat. Selalu kena ingat, selalu kena ingat. Ingat, paksa diri kita, tekan diri kita untuk buat baik. Macam yang Nabi pesan, Nabi kata apa? Kalau sekiranya tak boleh buat baik pun tak apa. Jangan buat Tadi depan rumah saya. Sama-sama depan rumah peti sahabat. Semalam hujan lebat. Hujan lebat dengan apa-apa. Kau buat Hujan rumah saja. Pencuri. Masuk rumah saya semalam. Tak barang curi-curi. Pelumpuh pun lagi barangkan rumah pun. Tak. Curi-curi Bukan kata dia pelinggot ni pasal gadang tak dapat curi barang dah. Barang curi. Barang dah curi, pelinggot pula lagi. Kabinet-kabinet semua -kabinet dia tarik pintu bagi pecah, geteng bagi apa? Tentu boleh bayanglah Jahat manusia ni. Hang pecah masuk rumah orang tu satu jahat. Hang curi barang orang tu satu jahat. Hang pelinggot barang orang lagi satu jahat bayangkan jahat dia tu dia tidak puas dengan buat satu jahat dia nak buat lagi jahat dia nak buat lagi jahat masa hujan dia buat pejah tu saya tengok polis main rumah dia apa tadi pegawai negeri tengok apa dia, apa masuk rumah dia curi barang. dia pelik pula lagi habis kabinet semua bagi jahanam habis semua jahat betul ugamau kata apa? Ingat macam mana nak buat baik. Kau tak boleh buat baik. Jangan buat jahat. Ini sudahlah tak buat baik, pi buat jahat pula lagi. Ah tuan-tuan. Naamul tu, billahi jazak. Kita tak mau macam tu jaga anak bini kita keluarga kita kawal rakan-rakan kita bila. jangan macam tu. Ke ha? mudah-mudahan Allah Taala bantu kita insya-Allah. ni insya-Allah bulan 7 kita masuk kisah Yusuf ditabal menjadi raja. Ini dia akan mereka macam mana apa? suami Zulaikha. Suami dia yang kata wazir, yang kata Aziz, yang kata apa nama fikr ni? Nama fikr ni. Bila kita gedek ni apa dia? Sekian boleh tepat. Bila raja sudah jatuh hati berkenan kepada Yusuf, raja sudah angkat Nabi Yusuf jadi orang paling dia. Jadi memanda menteri dia. Lantik Yusuf sendiri. Bila lantik, terpaksa buang tawaran tak ada. kawannya yang kena buangnya tu bukan suami sulat. Bila dia dipecat oleh raja, kalau tempat dia nak ke Yusuf nak ambil, dia terkejut kena pecat, langsung meninggal dia. Jadi masa tu tak ada, uji, tak ada istilah, hard access tak ada raja. Dan lo ajar, dia akan ditulis, doktor akan tulis mati lemah jantung serangan sakit jantung terkejut bahasa raja pecah dia ganti dengan nabi tu terkejut dia, dia pegang dada kadang-kadang silap kalau dan dramau dia silap dia silap pegang boleh kanan so jantung ini, dia sakit sebelah kiri tapi dan dramau dia pegang boleh kanan ah ha, mati sakit jantung jantung sini kan ha. jadi patient ni kita kata dia pegang boleh kanan tapi dia mati Selepas dia mati itu, kalau ikut tafsir ibnu Qasir, kalau ikut cerita ibnu Qasir, selepas dia mati itu, raja memerintahkan supaya Yusuf kahwin dengan Sulaiman. Jadi walaupun ada sejauh mana benar cerita Nabi Yusuf kahwin dengan Sulaiman, tetapi sebahagian besar ulama kata cerita itu benar nah wallah, wallah. Lepas tu dia akan mai kisah datang sudah Yusuf Ali dia main satu drama lagi yang terjadi. Apa dia? Abang-abang dia buat naya bagi dia lempang dia dalam telaga. Apa semua ni? Yusuf ni kemudian dia sudah jadi raja mesin dia ganti tempat raja tu eh. Daripada memandang memberi, apa tu? Eh? Ganti tempat raja. Abang-abang ni semua bakal main drama akan jadi sikit sampai. Dan episod yang akan datang ni sangat dramatik. Episod yang keadaan kami sangat dramatik Jadi pastikan kita hadir Dalam kuliah yang keadaan Kalau tidak, selalu saya <tuk> episod Kita sayang <tuk> <tuk> Kita taguh dengan setelah keparan Dan turun-turun Terima -turun. kasih <tuk> <tuk> اللهم صل على محمد في الأولين والأخرين وصلي على آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا Rohulillahum jamal jamal, jamalakum. Wa tabarakallahil mahdi, wa tabarakalmasud. Wa sallallahu